Hírek következnek ah, itt Nem fél a, a Nem tart az oroszlántól. Nem érd meg az árnyékától. Hírek szó, az következnek itt. Nem én csak a cíl. Nem a cíl. Nem a cíl. Nem a cíl. Nem. Visszaszámló. Száz. Ninencvenkilenc. Ninencvenkilenc. Hírek a Zországból és a világból. Üdvözlöm Berényi Stimber. Attila vagyok. Fiala. Aránytalan és az uniós joggal ellentétes volt a magyar törvény akustikus botrányok felbontásáról, mondta ki az Európai Bíróság. A testület két magyar ügyben hirdetett ítéletet, ezeket a termőföld hasznosítására Elnézést az szerződések azonnali hatályú felbontása miatt indították. A haszonbérleti szerződéseket a földtörvény 2013-as módosítása alapján mondták fel. Még egyszer elnézést az akusztikus botrányért, ahogy kezdtem. Ennél már csak rosszabb lehet. Ma a 2018. március 7 es szerda, van a pontos idő, 4 perc elmúlt reggel, 7 óra, ez a Kejfe minden, amit az napról tudni kell vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsora. Önök a hallgatóim, én pedig fialajános vagyok még. Tánon a születésnapom is az oka, hogy egyre többször tör rám a halálfélelem, és foglalkoztat az, hogy mit adhat nekem még az életem. A mai műsorra együtt még 24 kampány műsor, aztán meglátjuk. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. És a kísérleti és az utolsó adás is 14 éven a nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. A műsor termék megjelenítéseket tartalmaz, tartalmazhat. Nyilas Gergely, Gulyás Gergely, Gyurcsány Ferenc és Donát László... Nagyjából fél tízig tart a műsor, vagy valamivel hamarabb fejeződik be. A mostani negyed óra áll a rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy önök elmondják azt, ami önöket foglalkoztatja, ami engem foglalkoztat, azt bevonom abba a négy interjúba, ami ma elkészül, feltéve persze, hogy mindenki felveszi a telefont. Még a hegyen, ahol lakom, ott is olvad, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne hó, aki hút, vagy havat akar látni, megfelelő a rész aláhúzandó. Svábhegy, Széchenyi hegy, János hegy, Mátra, Hármas határhegy, kékestető. Zirc, Yo My speakers is a steady flow, uh, information. Rosszul számoltam a hétfői nagyon messziről jött emberrel, együtt még három van, hivatalosan. A legközelebbi nagyon messzire jött ember. Március 12-én, hétfőn este fél 8 órától az Akváriumklub volt lokájában, bakácsal, Filipovval és önökkel felteltően velem a belépés díjtalom. 0614890999 és 0636771161 Ezen a két számon találhatnak meg. 0614890999 és 0636771161 Gyuréket! Budája alsóra kapta a jövök éjszakról, már az árvány híttól hatalmas pusztosodott lákok. Most hallottam az egyik rádióadó, hogy egy, a sarokságnyúl, holderútak ilyen egy ötenemeledes, régi falú épület zsulladt, tett két tűzoltó tűzjavoltást, és lezárták egy egyébként a sarokságnyúlt is. Nagyon szépen köszönöm az információt. Az indexen nincs semmi. Hol nézel meg? Ezt az is. Ebben van Inforádióra megyek. Köszönöm szépen. Írásos formában még nincsen, mert azt találtam, hogy élő tamagocsit fejlesztett egy magyar település, de ez valószínűleg nem ereszt füstött. Ha valaki többet tud, 0614890999036771161. Jó egy. Jó reggelt! Jó reggelt! Én a Hír 24-en egy negyed órája olvastam még otthon, vagy volt erről egy cikk. Út mondott, de az lakói tület volt, azt hiszem, hogyha megnézi, és meg... Hát, én itt vagyok a Hír 24-en, ezen nincs semmi. Hiradó.hu, most írta Bácska János, köszönöm szépen, viszont Oké, okay. ilyen jó, hogy vannak nekem polgármester hallgatóim. Hiradó plusz, Hiradó plusz, híradó Hiradó híradó, igen, azt mondja, hogy azt mondja. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen, megvan. Kyullat egy, mintegy ezer négyzetméter alapterületi régi malomépület, amely jelenleg raktárként működik a fővárosban a Soroksári út 9. kerületi szakaszán szerdán a kora reggeli órákban mondta Kisdimáti, a fővárosi katasztrófavédelmi főigazgatóság szóvívője. A tűzoltok nagy oltják a tüzet 45 tűzoltól 13 gépjárművel járművel vonul ki az égő házhoz. Kisdimáti elmondta, nincs információs személyi és az oltás miatt a környéken forgalomkorlátozásra kell számítani. A János bármennyivel többet ami publikus, akkor azt legyen szíves, mondja el. Ez egy reggeli hír volt, és köszönöm szépen, hogy feltüntették a, vagy feltüntette a hírforrást. Hát ez most talán mégse. Tudják, itt most a Burning Down the House lett volna, most nem tudom, hogy megmutassam-e, mert egy Talking Heads összeállítást hoztam, de azt gondolom, hogy most ez nem aktuális, ugye? Ezt én jól érzem. A Honpolának mindjárt eszébe juthat az, hogy egyszer volt a Kalipszó rádióban, ez nem tegnap volt, valaki beesett a metró Sinnyei közé, és ott pedig a révés Sándortól ha nem tudtam, hogy így Fáj című szám következett, amit szintén elvettem, mert több volt, mint Horbic. Annak idén a szocializmusban volt olyan, hogy különböző zeneszámokkal, mint egy plusz tartalmat biztosítottunk az előzőkben elhazottakhoz, de azt gondolom, hogy hát ez most nem az a pillanat, amikor a Burning Down the House jön. Mondanám, hogy sajnálom, de nem mondhatom ezt. Jó reggel. Öreget kívánok, én az ablakomból látom az őrült füstöt, én a hetedik ellakom Budán, csak nem tudtuk, hogy mi az. Hát akkor most már tudja, én utoljára a Budapest porcsarnokot láttam az RKM-ről leégni, nem volt egy emeletes látvány. Hát ez sem az. Nem. Én is köszönöm szépen Ha Bácska Jánosnak van bármilyen plusz információja Megköszönöm 061 4890 06 e, Itt most a Psycho Killer fog következni Mert a Burning Down the House az nem aktuális Igaz Krista? Én ezt jól érzékelem Mondanám, hogy máskor, de fogalmam sincs, amikor fogok legközelebb Talking Head-zel beállítani. 06148909999 és 0636771161... 061 489 és 0636771161, figyelek, ha van mire. Jó reggert. Halló? Jó reggert. Jó reggert, éppen most értem el a Dunaparttól, szemben a tűveset Lángokat is lehet látni, nem csak füstöt, is, rengeteg... Köszönöm szépen, valaki küldött nekem egy fényképet. Meg nem mondom, hogy ez ki volt, mert úgy van feltüntetve, mint a magamnak küldtem volna. Vannak ilyen titkok a telefonommal, ez nagyon ég. Tehát ez a kép, amit én látok, ez 7 óra 12 perckor készült, ez nagyon lángol. Azon gondolkodom, hogyha Nyilas gergely beszélgetnék, és közben őrülten telefonálnának, akkor felvennéme a telefont, hogy megkérdezzem, hogy mi a helyzet, hiszen éppen interjú zajlik, de mint a mostani példa is mutatja, az tök jó, hogyha az embernél van egy telefon, amibe van kapcsolva, és ha netán interjú alatt telefonálnának, akkor csak akkor telefonáljanak, ha valami rendkívüli esemény van, de ez egy műsor, ennek úgy a kötelessége beszámolni arról, ami a világban zajlik. Azt írja valaki Ausztráliából, hogy a Psycho Killer előtt az Egyesült Államok híreket csekkolnám. Mostanában nem veszélytelen a zenei szerkesztés írja. egy Ma lesz zugló TV és miten a Bakás nem tudta, hogy megyekű szervezett civileket, úgyhogy még jó, hogy nem jelentkeztek. Március 12-én hétfőn pedig nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lakájában. Este fél a már említett Bakás Tiborral, Filipov Gáborral önökkel és velem a belépés díjtalan. Ha eljutunk március 12-ig, akkor már azt fogom mondani önöknek, hogy már csak 20 húsz van hátra, úgy, hogy ugye vannak napok, amikor nincs Kejfej 15-én 16-án nincs Kejfej természetesen természetesen nincs húsfét hétfőn, másodikán, és aztán ebbe a számba beleszámít a hétfő ketszer, a csütörtök és péntek is, április 9-től 13-ig. 0148909999036771161 és sir A is our Kaptam egy SMS-t Bácskai Jánostól, aki azt írja, hogy személyisérülés nincs, a Dandár utcai fürdő falát hűtik, forgalomkorlátozás van, és a lakosság nincs veszélyben még egyszer, tehát személyisérülés egyelőre nincs, vagy tutával nincs. Bácskai János azt írja, hogy a cvaggyár sem veszélyeztetett a Dandár utcai fürdő falát hűtik, forgalomkorlátozás van, lakosság nincs veszélyben, de én azt gondolom, hogy ez a legegszerűbb, ha én megpróbálom felhívni Bácskai János, ezt most itt hogy olvassam az ő sms az jó, de az legyen akkor vonalban, ha fölveszi. Jó reggelt lehet! Jó reggelt kívánok! Mit lehet tudni? A rendőrkapitány úr jelentette, hogy a nőrjelőkkel a tűzoltóság, ők is helyszínt biztosítják, hűtik a szédőfalát, mint ahogy azt írtam, az egyetlen, ami hát kockázat. Egy autó megrongálódott közvetlenül a fala mellett, és a raktárban tárolt különböző cége, tehát a termékek áruk égnek. Jó, jól haladnak az oltással. A lakosság nincs veszélyben. perny szállni mennyiségben, de arról is próbálnak gondoskodni. Azt lehet sejteni, hogy mi történt vagy ahhoz, mi kevés időt Nem tudnak semmit. Hát ott több cég tárol árukat, és valószínűleg, az hogy azok közül gyúlat fel valamelyik. Ez egy mikor esemény, tehát ön mikor szerzett róla tudomást? Már 6 óra körül, körül. De, De ahogy én a lángokat körül. látom, legalábbis azon a fényképen, amit nekem küldtek, a tűzoltása és a tűzeset következményének az elhárítása az a mai napon még órákba telhetett azon a környéken, forgalmi fennakadás lesz. Hát biztos, biztos. biztos. Örülök, hogy hallottam, sajnálom az apróput Én is. Viszont hálásra. <laughs> Bácska János gyors jelentését hallották. No, there a jámot. Okay. A felszólítsa <tos> A cvakgyár gyár sem veszélyeztett és tudtával nincs, a Dandár utcai fürdőfalát hűtik, forgalomkorlátozás van, és a lakosság nincs veszélyben. óra Nulle és maximum négy percig még. Két csaposok hétfő nagyon esziről jött ember, Bakácsal Filipokban önökkel és velem az Aquarius Club volt lokájában este fél 8-tól. Rövidesen Nyilas Gergely, Gulyás gergely, Gyurcsány Ferenc és Donát László. 061 és 03677 egy először. 1 4 8 9 9 másodszor. 0690999 és 0636771161 Senki többet? Néztem az iratanyagodat, és úgy döntöttem, hogy a fél nyolc szerintem késő a gyerek e, el tudott jutni az óvodába? Igen, de kicsit bonyolult abban, mert itt a Soroksári 24-nél egy raktárépület, egy 60-es raktárépület kigyulladt, és itt lakunk a közelben, úgyhogy egy nagy kerülővel tudtunk eljutni. Teljesen kiégett, és hát most ott a tűzoltók dolgoznak, és a Soroksári út is erősen dugóban, meg az Ipar utca. Dandár utca, a Dandár fürdővel szemben egy, egy régebbi raktár. Igen, a hallgatói beszámoltak róla, már a Ferencvárosi polgármester is beszélt a műsorban, igyekszem sem tudétlen lenni. <gül> így van, no, most, de azért szerencsésen eljutottunk, így van az óvodába, úgyhogy. Az hány éves 5-6 lesz most nem sokára. És az is hány éves, elmentettem? Kettő van, van egy iskolás is már, úgyhogy azt is mondhatom, hogy vannak fontosabb élet, az, az dolgok az életben, mint amiről beszélni fogunk, már persze azért az szintén nem kevésbé. Nem kevésbé fontos. Amikor ezt a cselekedetet végrehajtottad, valamikor tavaly előtt, augusztusban, tehát 2015. augusztusában, akkor ugye a gyerekek megvoltak. Mennyire kalkulálja az ember, ez egy rossz kérdés, nem tudom jobban föltenni, hogy ő egy családos ember. Ebben a helyzetben nem, nem kalkuláltam. Volt már olyan, hogy igen, például volt lehet volna lehetőség m -m, nagyjából abban az időben Afganisztánba elmenni, azt nem vállaltam tulajdonképpen, emiatt nem vállaltam. Tehát ott az, hogy családos ember vagy belekalkuláltam. Itt egyáltalán nem, nem volt szempont, azért, mert igazán veszély érzetem ezzel kapcsolatosan nem volt és és örülök annak, hogy ezt végigjárva e, is úgy érzem, hogy jó, jó volt a megérzésem ezzel, ezzel elfogadta a magamat az Ásotthalmi úton időnként bele fogok vágni a szabadba mert lehetséges, hogy 35 perc hosszú de szerintem pillanatok alatt 8 óra lesz. Elfogadta a magamat az Ásotthalmi úton, Nyilas Gergely 2015, augusztus 17-én 7 óra 41 perc index, 12 perc ennyi kellett hogy az Ásotthalmi úton menekülként elindul Szóval begyűjtsenek a rendőrök, hogy a félvilágot áthajózó ágyalolókkal együtt végigjárjam. Azt az utat, amit Magyarországon egy menekültre vár, ha már a hatóságok látótelébe kerül. Magyarul odadobott beszólásokkal, a végtelen áradatban közönössé vált arcokkal valami sok ember és kevésbé emberi gesztussal is találkoztam a rendőröknél. És aztán végigolvasom a cikket, természetesen csak egyes elemeket emelek ki, ez egy hosszú írás. Először is nézzük ennek az előzményét. Uh -huh. Mi volt ennek az előzmény? Uh, ugye augusztus 15, augusztusban már, már nagyon nagy volt a, a, a, a menekültáradat, uh, aztán rendszeresen jártunk le oda, az, ugye minden más sajtóorgánom is, az index is rendszeresen lent volt, és... Uh, Többször szembesültünk azzal, hogy van egy, egy szakasz, amikor már nem tudjuk nem tudjuk követni azokat, akik ide jönnek a, a magyar határa, a kerítés, ugye akkor már éppen épülőben volt, sőt már majdnem, majdnem teljesen elkészült összkénél. Tehát, hogy van egy, idő, egy szakasz, amikor már nem tudjuk őket követni, ez az, amikor, amikor fölszállnak egy buszra és elviszik őket a gyűjtőállomásra. És uh, volt egy, egy alkalom, amikor három fiatal fiú uh, a szerb határ felé ment magyar oldalról rossz irányba, és uh, szóltunk nekik, hogy nem erre kell menni, hanem a, a, a másik irányba, ahol uh, egyébként vizet is, vizet is osztanak, van egy ideiglenes, egy, egy megálló, ahol egy ilyen ideiglenes gyűjtőpontot hoztak létre. És mondtuk, hogy ott rendőrök vannak, oda mennek két kilométer után, akkor ott vizet is kapnak, meg ételt is, mert ők is kérték, mondták, hogy nagyon nagy meleg volt. Sőt, aztán végül el is vittük őket erre a két kilométerre, ott kitettük őket a, ennél az idegenes gyűjtőpontnál, és amikor mentünk tovább kollégámmal, akkor gondolkodtunk rajta, hogy, hogy tényleg vajon mi az, ami, ami ilyenkor fogadja őket, milyen, milyen helyzetbe fognak kerülni. És ott járva rájöttem, hogy igazából ez nem is olyan nehéz megtudni, nem kell hozzá bonyolult, nem tudom, kapcsolati háló, nem kell a határ túloldaláról átjönni egy csoporttal, és úgy csinálni, mintha benne lennék annak tagjaként, hanem egész egyszerűen elég volt a magyar oldalon, itt állj meg egy pillanatra. Azt kérdezem, hogy egyeztettél e az indexel, illetve tudtad elhoz, hogy milyen grádicsokon, hogyan fogsz viselkedni, mondván, hogy ez az út lehet, hogy nem volt veszélyes, de minden esetre kiszámíthatatlan volt. Igen, ugye inkább a lebukástól tartottam, hogy túl hamar kiderül, hogy, hogy, hogy ki vagyok valójában. Egyeztettél e az indexel? Így van, igen, ö, és aztán a, ö, hát azzal a, a, a megkötéssel, hogy akkor én ezt ö, az ügyvédünkkel találjam ki, hogy mi az, ami következményekkel járhat, és melyik az a szakasz, amikor már nem mehetek tovább. Kitaláltátok-e azt, ami végül is a... probléma volt, vagy azt nem találtátok ki? Ö, kitaláltuk, ugyanis, ugyanis... De a ti a... megítélésetek más volt, mint a bírósági. Igen. Jó, akkor menjünk tovább. Csak el kell indulni azon az úton, ahol a legtöbb menekült ásott halon felé megy Szerbiából, Második mondat, a saját menekültem megformálásához csak közép-ázsia jöhetett számításba, de olyan, hogy azzal nyelvi okokból sem bukjak le az első tolmács kérdésére, vagy akár az első baráti menekültárs köszöntésére, ezért esett a választás Kirgizisztára. Segíts! Igen. Én oroszul tudok, középázsai nyelveken nem, viszont Kirgizisztánban azért még mindig, a szolgató felbomlása után azért még mindig maradt egy jelentős orosz kisebbség, és az nem volt életszerűtlen, hogy én annak egyik tagja vagyok. És az sem volt életszerűtlen, hogy, hogy ha nem is politikai, de gazdasági okokból, én Kirgizisztánból el akarok jönni. Elkészültél arra, hogy hogyan fogod alakítani Georgi Kulakovot, aki a szovjetunió összeúlásával lett határon túli orosz? <gül> volt egy Csajlabinski traktorgyárból származó Bézbósapkám, azt Az volt az, az, az egyetlen hiteles darab, ami, ami volt egyébként szokásos pulóver hátizsák, semmi különös nem. Pászport, nem no látom, paszport, kam kam, no problem És már fenn is voltam a kisbuszon. buszon Igyekeztem tudatosan kicsit zavart és értetlen arcot vágni, Mint aki nem tudja, hogy most mi lesz vele Mennyi volt a rögtönzés? Mennyi volt a színészkedés És mennyire tudtál figyelni arra, ami körülötted zajlik Hiszen egyébként ezért indultál a azt hiszem három másodperc volt a rögtönzés, utána nagyon uh, halmar azzal szembesültem, hogy nem kell nagyon törnem magam, hogy megjátszam magam, mert, mert valóban beszippantott az a, az a valóság, és, és tényleg eh, egynek éreztem magamat a, a, az ott lévők közül. Tényleg ez nagyon furcsa volt, hogy hirtelen párhuzamos valósággá vált a buszon kívüli, meg a, a rendőrökön kívüli Magyarország. Ekkor érkezett be egyszerre a nagybusz és a lengyel tévések, lehet, hogy véletlen egybeesés, de a rendőrök a kamera megjelenésekor sietve felkapták gumikesztyűeket és maszkjaikat. Ugye ez már azt követően volt, hogy fenn voltál a buszon. É, igen, illetve akkor, akkor pont a kisbuszról elvittek minket, pont ahhoz a, a már korábban említett ideiglenes gyűjtőponthoz, olyan egyik buszmegálló volt, ott várakoztunk, és oda jött ez a nagyobb busz, arra szálltunk később föl mi is. E, és ott láttam ezt, ez nagyon érdekes tapasztalat volt e, akkor legalábbis, hogy többször sokkal emberibben, kedvesebben szóltak a rendőrök a, a menekültekhez, mint amikor ez kamera előtt történt. A meg egy pillanatra, az én emlékezetem is megcsal, valószínűleg másokat is megcsal az emlékezetek 2015 augusztusa a magyarországi menekült helyzetet tekintve éppen mit mutat? Hát ez éppen uh, már a csúcson van, azzal, ugye már túl vagyunk a, a, a kereti pályaudvarról való menetelésen, ahol elindulnak az autópálya felé, Ö, tehát már többek, ugye a Merkel invitálásnak ö, minősített nyilatkozata már megtörtént, ö, viszont a kerítés már éppen épülés közben van, ö, de még nem zárul le teljesen összénél. A még át lehet, át lehet jönni, de ez, a, ez, ez azért még mindig a csúcsnak a, a éppen lefele induló ága. Volt-e képrögzítés, volt-e hangrögzítés, vagy ettől óvaintettek? Volt, amennyire tudtam, van a legvégén sajnos inkább csak bátortalan voltam, meg lehetett volna tenni, de azt a lehetőséget elszalasztottam, de az első gyűjtőponton Röszkénél ott volt alkalmam a belső területről felvételeket készíteni, hogy milyen feltételekkel szembesülnek azok, akiket már oda víz be a rendőrség. Amikor újságíróként korábban kérdeztem a rendőröket, hogy hova kerülne busszal a menekültek, azt mondták Röszkédnél egy hangárba. Fontos megjegyezni, hogy az írásodban ugye egyszerre van jelen idő az augusztusi eseményekkel, és az, amit te korábban tapasztaltál. Igen, igen. Most a hangár az <coughs> valóban volt, de mivel uh, annak a kapacitása kisebb volt annál, mint amire számítottak, hogy szükség lesz, uh, már uh, a hangáron kívül volt uh, minden sátor, két-három sorban ilyen rögtönzött, az alzat nélküli uh, sátor, ahol uh, be voltak dobálva ilyen szivacsok, rácsok, és akkor aki, ahogy tudta, uh, az oda betereltek közül, aki gyorsabb volt, az megfogta, annak volt szivacsa, aki nem, az, az lemaradt róla és hát több mint ezeren, bőven, bőven ezer fölött voltunk, volt két WC, nem, nem, nem volt usoló, vagy talán Úgy egy fontos, odanéz usuló. már egy menekült, figyelj már, hogy ki van gyurva, vagy nem két méteres szenegáli fiszko, valóban kilogott a sorból, de már hozzászokott a rendőri stíroléshez. <coughs> Ugye én azt jól érzékelem, hogy ez az írás, ez valójában olyan, mint amikor valaki közvetíti a futballmeccset de nem az a szituáció, amikor két vagy három okos ember eh, komment tárokat fűz a látottakhoz, te valójában ebben az írásodban alapvetően permanensen leírtad azt, ami veled történt. Az értelmezési tartománya ennek viszonylag szűk, vagy ezt rosszul érzékelem? É, én nem, jól, jól. Én éppen egy valóban tisztán azt akartam leírni, amit, amit látok, hallok egy olyan emberben lévő helyzet, olyan helyzetben lévő emberként, akire ez valójában szintén érvényes. Azt kérdezem tőled, a Kakukgyurinak volt ö, hasonló ö, leírása. Szegény. Volt, az Azt kérdezem, ment. hogy te jegyzeteltél, ami valószínűtlen, vagy aztán kisebb emlékezetből dolgoztál? Nagyon gyorsan megírtam utána. Ugye ez egy másfél szűk, másfél nap volt, és amikor éjfélkor kijöttem, akkor még bezuhantam Győrben egy szállodába, aztán reggel négykor fölmentem Peste, vagy fél öt, tehát az első vonattal is rögtön a mentem, vagy talán haza, de minden ott rögtön megírtam nagyon frissen. Pont ezt tudtam, hogy, hogy ezzel gyorsan kell menni, mert az ember emlékezete azért idő után megcsalja Neked volt valamennyi kis kamerafervétel, mint a mobiltelefonos. Ezután a nevek bemondása nélkül pusztán állampolgárságunkat, nemzetiségünket megadva kaptunk egy karszalagot 99362, tehát 99362 Kirgiz, ez lettem én, és egy lendületel Kirgiz lett az apám, koruk, kurdisztáni öreg is. Kurdisztán, no, kirgizisztán de leszarták. E, azt kérdezem tőled, hogy ez valójában e, milyen esemény volt a karszalag, és ez a szám haszán... Uh, amikor beértünk uh, a röszkei állomásra, <coughs> akkor egy, nem is tudom, egy viszonylag uh, uh, rövid időn belül, ha jól emlékszem, uh, mindenkit sorba állítottak, és, és, kap, és mindenkire uh, adtak egy kasszalagot, amikor nagyon pontosan kérdezték volna a részletes adatainkat, meg, meg elégettek annyival, hogy milyen nemzetiségűek vagyunk, hogy milyen országból jöttünk, és akkor ezt ezzel a számmal együtt fölvitték a karszalagunkra, és akkor később ezek alapján um, próbáltak um, terelni minket? Különböző színűek voltak egyébként a karszalagok, de a rendszert nem láttam benne, hogy, hogy, hogy mi alapján szólítják, például majd a következő napon azokat, akiket. Az mennyire volt iljesztő? Mennyire nem volt nem, nem. nem iljesztő? Milyen volt az egésznek a hangulata? A rossz kérdés, de nem tudom jobban feltönni. Jogos, mert azért, tehát igazából volt azért valamennyi félelem akkor, amikor már beültem a, beültem a kis buszba, tehát a leges de ez. Igazából hamar el, elment, mert mondom, ez a így magával vitt, és azért azt, azt éreztem, hogy ö, nincs az életem, vagy a fizikai biztonságon úgy, igazából veszélyben. Ö, sokkal inkább a, a, a lebukástól ö, féltem, de azt is mondom, csak az első pár percben után rájöttem, hogy itt azért nem nagyon vizsgálják az egyéneket, itt ez egy volt. Hagyad magaddal voltál! Hanyad Hagyad magaddal voltál! Hú, hát az első, a kis buszon egy olyan 15-en voltunk, először, utána, utána kb. egy ilyen nagyon ikarusz busz volt azon 50-en, és akkor, ahogy bevittek minket a röszkei táborba, hát ott biztos, hogy többen, többen maradjunk a ezen. busznál, férfiak, nők, gyerekek voltak családosok, és én egyébként érdekes módon akkoriban inkább nyugat-afrikaiak voltak, nagyon sokan voltak. Könnyű volt-e rájönni én. arra, hogy ki honnan való, vagy nem igazán? Uh, Beszélgettek-e ott az emberek, ennyit, vagy főleg hallgattak? Igen. Uh, inkább azért az utóbbi, de, de uh, inkább azt mondom, hogy volt egy-egy beszédes ember, volt, aki sok mindent elmondott, uh, de volt, akivel, amikor beszélgettem, a harmadik kérdésem az azt kezdte hogy ez miért érdekel engem. Ilyen volt. De aztán azzal, hogy hát én is egy vagyok, és érdekel, hogy mégis hogyan jutunk ide különböző helyekről, ez angolul volt ez a beszélgetés. Ez egy um, um, Maliból indult srác volt. Um, ő végül, végül elmondta a saját történetét szintén, de mondom ezzel a kezdeti bizalmatlansággal. Atrocitás nem volt. Nem, nem, nem. Sokan inkább a sátrakon kívül telepettek le, máshol én inkább csak leverettem a kitaposott fűre. Később, de ez megint csak magyarul hangzott el, ha megkérdeztek egy rendőrt, hogy hol lehet pelenkát kapni, akkor mutatta, hogy a tábor túlsó felén. Majd később kézenfekvő lenne, hogy egy ilyen helyen karitatív szervezetek munkatársainak tucatjai nyüzsögnek helyette itt a hiányuk feltűnő. Így van, igen, akkor nem voltak. Ugye ez most már egy nagyon másmilyen helyzet, ami ma van minden tekintetben, Ugye de itt igen, akkor nem voltak. Ugye is egy utalást, láttam én a 2008-as -os dél-oszétiai grúz orosz válság alatt sertében felállított sátortáborokat. Milyen esemény, milyen élménnyel veted egybe azt, amit te 2015-ben éltél át 7 évvel később? Ez a déloszétiai hát, fegyveres konfliktus volt a orosz és a grúz erők között, hogy a déloszétiában az oroszok nemzetközi felhatalmazással békefen voltak ott, de inkább a konfliktus egyik felének résztvevőiként szerepeltek déloszétiát, tulajdonképpen de facto függetlenségben tartották a grúziától, és ezt a helyzetet 2008-ban próbálta felszámolni, nem túlságosan, ügyesen és jogszerűen Grúzia, és az ebből kialakult szegyveres konfliktus miatt a déloszőtiaiak egy része Oroszországba ment északra, egy részük pedig délre Grúziába, és én, én a grúz oldalon láttam az ENSZ egyik szervezete által fölállított menekültábort, ami hát sokkal komfortosabb volt. Kérles Nyilas Gergely, mi a te külpolitikai újságíróként kezdtem. 2008-ban te népszabadság voltál, vagy mi? Népszabadság vo voltam a Moszkvai Tudósítója akkoriban. Ésséggel viszont nem küzdöttem, visszatérünk az íráshoz. Kolbászosak el a sertéshúsmentes zsemlét és vizet, eleget kaptunk már a buszmegállónál várakozva is. Majd később éjszakára meglepően nagy mozdulatlanság borult a táborra. Ez egy milyen hosszú kaland volt? Körülbelül másfél nap, az egy éjszakát, tehát délután, koradélután ugye a rendőrök begyűjtöttek, elvittek a röszkei táborba, ott voltam egész éjszaka, és reggel talán 9 óra körül indultunk el valahova, amit akkor még nem tudtam, ez később ugye kiderült, hogy győr. győr azt kérdezem tőled, hát, hogy azt feltételezem, tartott. hogy ezen idő alatt senkivel nem tartottál kapcsolatot, hiszen akkor bőszen volna. Így van, nem, nem, nem. Meg ugye nem is mertem magyarul megszólalni, telefon, ezért sem, tehát ki volt kapcsolva a, a, a hívás lehetőséget. Éjszakára teljesen. meglepően nagy mozdulatlanság borult a táborra, amennyire lett nemzetiségek szerint a sátrakban, és a buszos szállításkor is. Csodálva határos módon nem buktam le, amikor a szemembe világítva felriasztottak, talán rendőr is rámos volt, mint én a karszalagban, aztán beszélt helyettem, így békén hagytak reggelig. Majd később. Bekísértek minket a Haggárba, ahol láthatóan korábban minden menekültnek helyt adott. Nyolckor buszra szálltunk, de senki nem mondta, hogy hova megyünk, az egyik fickó úgy tudta Budapestre. Majd később, hiába voltunk sorstársak, senki sem beszélt szívesen arról, hogyan, merre jött el hazájából. Majd később, ahogy beszélgettünk, elhaladtunk Budapest mellett, és győrfelindultunk tovább. Kézefekvő volt, hogy vámos Szabadiba megyünk. Végülis hol mentetek? Végül nem oda mentünk, hanem Győrben a készeléti rendőrségnek az egyik ilyen kihelyezett, tehát egy bádisára. Olyan, ahol. A... Igen? Igen? Ahol aztán, ahol még egy jó 40 percet ott a tűző napon a buszban várakoztunk, vécére ugyan le lehetett szállni, de egyébként mindenkinek ott kellett várni, akkor mi nem tudtuk, hogy pontosan, pontosan mi fogott vár, ránk várni. 40 percet ültünk az álló buszban, ha valaki nagyon akart leülhetett a mobil vécére, de aztán vissza kellett menni a forró buszra. Majd később végül a buszra egyenként leszállva megkezdődött az azonosításunk. Uh, apróság. Igen. Én kihagytam volna azt a részt, mert ugye ez egy eléggé konzekvens szöveg, és ugye arról szól, ami ott történik, ahogy hat rád, szerintem már az abból a hangulatból való kiszállásnak az eredménye, és egy igazán indexes mondat, ami úgy szól, hogy most jött a kirgizisztáni orosz történet a tolmács, ugye, egy nem mindennapi figura volt, egy magyarországon élő algériai berber, aki az anyanyelv és a magyar nyelv mellett arabul, franciál, angolul, egy kicsit törökül és németül, valamint moszkvai tanul, Miatt nagyon jól beszélt oroszul is, és bármikor bevethető lenne egy teribleg hasonló versenyen, elég pótolhatatlan embernek tűnt. Én valószínűleg ezt a teribleg hasomás versenyes mondatot kihagtam volna. Lehetséges, lehetséges. Egyébként ő azt mondta később, hogy jó sokkal inkább szerintem Maradónára hasonlít. <há> Akkor talán ez. Igen. Aztán rás mögé ker... Aztán kerültem a csomagom nélkül, 20 négyzetméter, sok embert látott szivacsok és pokrócok felstócolva. Ez milyen táció tehát ugye megvolt ez a, ezzel a soknyelvű nagyon kedves emberrel, ez egy e, tolmács volt, nem hivatásos tagja a rendőrségnek, de rendszeresen e, tolmácsol nekik magyarországon Magyarországonél sok-sok éve, talán 90-es évek megleje óta. E, és ezután a, a beszélgetés után, ahol már rend szerezve el kellett mondani a saját adataimat, a saját állidentitásomat kellett adnom, el kellett mondanom, hogy ki vagyok, mi vagyok, miért jöttem, honnan jöttem, még azt is, hogy milyen úton keresztül, és ö, ö, volt egy nem hivatalos papír, amit ö, elém tol. ugye erre írta föl azokat, amiket lediktáltam, le kellett írni az orosz nevemet erre a nem hivatalos papírra, ö, és akkor a végén kérdezte, hogy kéreke e kérelmet fordulok -e ezért a hatóságokhoz, és kérdeztem, hogy mi van, ha nem, akkor mondta, hogy hát akkor hát valahogy úgy mondtam, most már kicsit lekezem, de lényege az volt, hogy hát akkor most egy ideig ö, ö, valahova bezárnak, ö, és aztán majd meglátjuk, mi lesz, a végén pedig majd visszaküldenek Szerbiába. És akkor mondtam, hogy hát akkor mert én mondtam, hogy én német Németországba mennék. Nem mondta, hogy hát akkor különben ez ha nem kérem, úgyhogy kértem, és akkor aláírtam ezt a nem hivatalos papírt, ez egy nem tudom, talán tíz perc volt lehet, hogy annyis az a beszélgetés, utána pedig ebbe a rendőri épületben küldtek be minket, ahol, ahol aztán itt néhány órát várakoztunk, szintén így mögött. Uh, itt érdekes volt, hogy családokat is, gyerekeket is bezártak. Ez volt az a pillanat, amikor nagyon bánom, hogy végül uh, nem voltam bátrabb, és nem vettem elő a a kamerámat, ez a, ez a helyzet um, sajnos kár, hogy nem került megörökítésre. A Micellánban közben előjöttek a félig angol, félig edő, hauszony nyelven történetek ismerősökről, akik sokkal rosszabb helyzetbe kerültek Görögországban, vagy éppen sokkal jobbakban Németországban, majd később. A félig alomba töltött órák után végre közölték, hogy mi vár ránk, miután mindenki menedékkérület, fénykép és új lenyomatvétel után elmehetünk Bicskére, szabadon elhagyható táborba, csak estére kell visszamenni. Majd később a szabadság mindennél jobb, megyünk. Persze, mondtuk mindannyian, hogy aztán kikockáztatja meg néhány nap múlva további utazhat, mindenki eldönti maga. Kulakov útja viszont itt véget értem, amikor a fényképezőgép elé értem, előkapartam a ponyvaregény karulájához hasonlóan őrzött igazolványumat. Kárunkadás áradatra számítottam, de a rendőrök, stoikus nyugalommal fogadták a helyzetet Éjfél közeledett, mikor szabadon kiléptem a kapom. A többiek valószínűleg addig nem indultak el bicskére. A hajnali vonattal mehettek, amin a vasútállomás hangos bemondója közölte, idézett a szerelvény végén, zárt vagon közlekedik, az okozott kellemetlenségért, elnézésüket kérjük, zárva tőlük. Tőlünk? Nem, tőlük. Uh, Nálam a következő papíron az szerepel, hogy hát, a, hát szerintem ez így nagyjából kilenc napon belül vagyunk. Te nemrég lettél 40 éves, a jól számolom. <gül> Igen. Boldog születésnapot! Köszönöm szépen. Uh, előttem a médiavadász, a hazai ellenméreg uh, írása 2015 augusztusában Nyilas Gergely Gondolt egyet és Georgi Kulakovnak kiadva magát próbált új személyazonossághoz jutni, ezzel félrevezetve a hatóságokat elkövetve a hamisítás bűncselekményét, majd máshol. Lehetséges, hogy így akart személyazonosságot váltani. Ez egy Érdekes felvetés, majd később az indexes bűnöző felfedte magát, majd a ekkor elengedték azonban több és nyomán most mégis a bíróság előtt kell magyarázkodnia. Ez nagyjából mutatja, hogy mikor született az írás. A harmadik megállapítás az eljárás során meg kell vizsgálni majd, hogy országban akar tovább élni álnéve nyilas, hiszen ha vannak külföldön rokonai, ismerősei, akkor még könnyebben juthatott volna segítséghez egy másik országban, azért ez a hazai üldözési mániás hangulatra jellemző. Majd a cikk vége, a cikkünk címe lehetne az is, hogy így hazudtak ti, vagy a húhéját akasztják a fenti pársor egy görbétükör, a liberális firkászoknak ugyanis ők szoktak ilyen cikkeket írni, a fenti tényállítások mindig igazak, ami nem igaz, ott pedig csak sejtettünk, teóriákat állítottunk fel, egy szakértőre hivatkozva az index és társai szoktak rólunk, hazafiakról hasonló cikkeket írni. Mikor vannak bizonyos tények, amiket szinte teljesen kifordítva, magyaráznak a saját szájuk íze szerint állalnak és persze a vádel, és már egyből bizonyításnak is veszik. Az ártatlanság villámérésült a tényekre és Fityhálnak, amikor pedig felszólítjuk őket, hogy ugyan már írják a át a hazugságaikat, akkor legtöbbször válaszra sem írtaknak, hiszen amit tényszerűen állítanak azok igazak. Idben legközelebb 2016, november 16-án vagyunk, a győri Járásbíróság elsőfokon bűnösnek mondta ki az index újságíróját, Nyilas gergét okirat hamisításban és a hatóság félevezetésével, amiatt a riportja miatt, amelyben menekült csúcsán két állampolgárnak adva ki magát tudósított a menekültekkel szembeni hatósági bánásmódról. A Győri járásbíróság megrovásba részesítette nyilas nyílásger, és kötelezte a körülbelül 13 ezer forint perköltség megfizetésére az ítélet nem jogerős az index munkatárs és ügyvédje, Bodolai László fellebbezik ellene, vagy felelebeztek ellene. Mi volt valójában az ok, és hogyan született meg annak a tényállása, ami alapján az eljárás megindult? Hát e, e, volt még egy e, előjáték, mert először a rendőrség e, a tűtott határát is e, eljárást akart indítani, de aztán úgy látom másodszor is alolvosták a szöveget, és végül rájöttek, hogy benne van feketezni fehéren, hogy nem mentem át a határon. E, de ebben én azt hittem, hogy érdemi jogi következmények nélkül fog lemenni a, lemenni a, a cikk. Mert Itt hogy, hogy, meg is, mert ki is hagytam igen. egy kérdést. Milyen hatása volt a cikknek? Én nagyobb, mint gondoltam, bevallom, hogy én e, jó számítottam nagy olvasottságra, de, de arra a nagy sajtójövegődésre és vízhangra igazából megmondom őszintén, őszintén nem. De hát um, nyilván, nyilván nagyon örültem neki, mert ez, hogy, hogy ez történt, mert ez is mutatta, hogy valóban egy olyan helyzetet sikerült megmutatni, amit egyébként nem lehetett megnézni, és valóban nagyon sokakat érdekelt, hogy mégis milyen körülmények között vannak azok az emberek. akik Maga a, a cikk mondja, az indoklásból kiderült a bíróság szint az újságíró cikkében megírt eseménysor legvégén követte a fenti bűncselekményeket, akkor, amikor Györgyél a készenléti rendőrség udvarán a tolmácssal beszélgetve Kyrgyisnek mondta magát, és menekült státuszért folyamodott. Ugye ennek az a jelentősége, hogy az az indoklásban, hogy akkor te már olyan további információkhoz nem jutottál, ami egyébként indokolta volna ezt a cselekedetet. Ez ugye azért fontos, mert a védekezésnek van egy olyan része, amit most nem akarok lelőnni a átvit értelmében, de erre hivatkoztak. Igen, igen, ugye van a, a sajtótörvény um, 2010-es, uh, 8. paragrafusának első megkezdése, amit volt szerencsém, mint már uh, a a média A szolgáltató, el... szolgáltató annak munkavállalója, vagy a média szolgáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy nem bulható felelősségre olyan jogsértését, amely valamely közérdekű információ megszerzésével összefüggésben követett el, és az adott információ általában nem, vagy csak aránytalan nehézséggel lett volna más módon megszerezhető, feltéve, hogy az így elkövetett jogsértés nem okoz aránytalanul. Aránytalan súlyos súlyos sérelmet, továbbá az információ megszerzésére, nem a minősített adatok védelméről szóló törvény megsértésére került sor. Gondolom ez volt az alapja az egész útnak, hiszen ezzel folyamatosan tisztában kellett, hogy legyél. Pontosan. Olyannyira, hogy azért a teljességhez hozzátartozik az, hogy a, az ügyészség ezt le akarta zárni egy megrovással, tehát nem került volna sor bírósági itt De? erre. Erre azért került sor, mert mi magunk utasítottuk el, én, én magam és hát a, a, az Index, és nem csak a magam, hanem a sajtó nevében, ha beszéltek ilyen magasztosan, a, azt a megállapítást, hogy, hogy indokolt volna bármiféle megrovásban engem részesíteni. Hiszen pont erre a hivatkozva tudtam, és tudom most is, és most is, hogy nem követtem el semmi ö, olyan törvénység. a bíróság, bíróság arra jutott, hogy egészen addig volna. a pontig nem történt bűncselekmény sem, akkor, amikor ásatholna a rendőrnek azt mondta, hogy kérgés sem, akkor, amikor ennek alapján bevitték röszkérés, és ott öltött egy éjszakát, mondta nyilas az itt hirdetés után, hanem ugye az azt követő pillanatot jelölte meg a bíróság. A Gyuri járásbíróság bíróság mégis úgy látta, hogy ebben az esetben nem ad felmentést a sajtótörvény. Az indoklás alapján azért nem egy nyilas, az utolsó állomáson követte a bádban szereplő bűncselekményeket, ott el az ideg ide rendészeti eljárás, és ekkora győri helyszíre érkezés után már nem jutott új információkhoz, ezt te vitattad, a, a, amit írt az Index, azt most nem olvasnál fel, itt vagy élőben. Mi volt a vitatásnak a tárgya? De, hát mind a két oldalról lehet vitatni. Az egyik az, hogyha megtörtént a bűncselekmény, akkor miért csak, a, miért csak a, a, az utolsó szakaszban. Ha meg, mert akkor azt is mondhatnám, hogy ez már jóval előbb megtörtént. A legelején, amikor én azt mondom, hogy víz vagyok, és hagyom, hogy a kartalagot rám tegyék, és akkor szerintem ők alapján, a bírói ítélet alapján a sajtótörvény védelme vonatkozna rám. Másrészt azért, mert, akkor, mert tulajdonképpen azt is vizathatom, hogy egyáltalán elkövettem-e ezeket, hiszen hivatalos dokumentumot nem láttam, nem írtam alá így az okirat hamisítás vágya nem feltétlenül áll meg. De bevallom, én sokkal fontosabbnak tartom, tehát nem azt részét vitatom, hogy elkövettem-e mindezt, hanem, hanem, hanem azt, hogy ha igen, akkor mikor, szerintem akkor a szakasz legelején. És, és, és bizonyos vagyok benne, hogy a törvénynek ez az által az idézet része, ez pont erre van kitalálva, hát ez a lényege. Amikor te azt mondtad, éven, hogy ez súlyos figyelmeztetés az egész sajtónak, akkor ez mire vonatkozott? Arra, hogy az derült ki ebből a, a, a perből, egyébként um, erre hivatkozom, hogy nem volt vtk um, s ügy, én ezt nem tudtam. Um, tehát a, az a jelzés, hogy ez a papíron megfogalmazott uh, paragrafus a valóságban nem érvényesül. Még egy ilyen vegykisztának tűnő esetben sem. És ez, ez valóban szomorú figyelmeztetés, és azt mondhatom, hogy az, ez az ítélet eltekintetben velünk van, miközben a cikk, amiről az a téma, amiről szólt, az, az már rég a múlté. És, és sajnos szomorú vagyok, hogy ez a része lett a ennek a, ennek a cikknek, ez, a, ez az ítélet. Viszont örülök annak, hogy, hogy valóban nem előgettünk meg azzal, hogy legyünk egyet megrovással és megyünk tovább, hanem, hanem megpróbáltuk a bíróságon megmérettetni ezt a sajtótörvényt. És euh, annak szomorú vagyok, hogy egyelőre nem sikerült megvédeni, de annak örülök, hogy, hogy, hogy próbára, próbára tettük ezt a törvényt, és azért bízom benne, hogy még nincsen vége a jogi, jogi folyamatnak. Úgy, akkor menjük a, a következő stációhoz, teremtünk. hiszen a győri meg részesítették, és a perköltség megfizetésére kötelezett. Így van, tehát okirat hamisításért és a hatóság megtévesztéséért bűnösnek talált uh, a másodfok is, tehát ez az ítélet így jogerős, elfogadta az elsőfokú bíróság indoklását, amiben azért azt azért még gyorsan uh, hozzátenném, hogy uh, én a indoklást uh, hallottam én a, uh, az ilyesbait, nemésztem meg az elsőfok után, de ugye ugyanez a másodfok is, itt van hát, uh, úgy, úgy gondoltam megint csak, hogy volt egy fontosabb családi, családi program, úgyherencsére nem de az ügyvedem mondta, hogy nem is indokolt nekem ott lennem. Egyébként ő számított erre az ítéletre, tehát én naivabb voltam, őt, őt azért ez nem lette meg, Bodolai Lászlót, De az elsőfokú indoklásban benne volt az, hogy, ugye, mint te is említettem, hogy én a, a folyamat legvégén követtem el a, a hatóság megtévesztését, az okirat hamisítást. Annál az interjúnál, amit beszéltünk, a teribleg hasonló más Igen, ugye. A de csak azért fontos, mert, mert itt, itt van egy logikai bukfánc, mert azt mondta a, a, a bíró, hogy én utána nem tudtam további információt. Igen. Egyrészt, egyrészt, Szerintem jutottam, de másrészt fontosabb az, hogy akkor azt várta volna el az ítélet szerint a bíró, hogy én a jövőbe lássak és tudjam, hogy onnan már nem fogok tudni jutni újabb információkhoz. A kiérdetett ítéletben tenep a törvényszék helybe hagyta az első elsőfog ítéletet. A bíróság elfogadta az ügyészség érvelését, hogy a győrben a buszra felszálló aratolmács angol is tájékoztatta az utasokat, hogyha aláírják a papírt, azzal megkezdődik a menekültügyi eljárásuk. Nyilvás Gergely szerint viszont a férfi nem hatósági személyként lépett fel és a tájékoztatás volt egyértelmű. A bíróság elismert és enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy az újságíró a közérdekét szolgálta, ha nem tekintette volna ezt enyhítő körülménynek, akkor milyen büntetésben részesíthettek volna? Hát ez, ez, elvileg okrath és hatóság megtévesztését. De az, hogy ez, ez csak ez enyhítő, de nem, nem, nem állapították meg a búcsák meg hiányát, az, azért elindult a bíróság egy úton, csak nem ért célba. É, igen, igen, a igen, igen, igen olyannyira, hogy, hogy amikor az, még az első fokon is amikor a, az indoklást hallgattam ha csak az indoklást hallottam volna, azt gondoltam volna, hogy abból a következtetés az én felmentésem. Mert minden, minden pontban lényegében minket, minket igazolt. Ugye az, hogy ezt másképp nem lehetett megnézni, volt vagy 80 sajtóorgánum, ahonnan bekérték, a, a bíróság bekérte a kérelmeket, amiket a, a, a, a készüléte rendőrséghez, a vándorlási hivatalhoz nyújtottak be azok, azzal, hogy megnézhessék ezeket az objektumokat. Minden egyes ilyen kérelmet, mindet elutasította, elutasították a hatóságuk, tehát így bizonyítást nyert, hogy valóban más módon ezek az intézményeket belülről nem lehetett megnézni. Az olvasot csak pedig igazolja azt, hogy közben közérdekelése számos tartó volt. Az ügyvéd azt mondta, hogy majd Bodolai László, hogy ő úgy érzekelte, hogy az ügyészség láthatóan nagyon készült, hogy a védelem érveit szétszincálják. Ez mit jelent magyarul? Vagy <hums> ezt tőle kellene kérdezni? Hogy Igen, tudom, inkább, igen, inkább, inkább az, az lehet, hogy is kérdést csináltak belőle, hogy mindenképpen ügy legyen. És ezért is érzem azt, hogy ez nem, nyilvánvalóan nem rólam szól, és még nem is, is erről a cikről. Hanem, és ezért hanem is történik az, hogy az, az, az, az, az Index újságírója, vagy, vagyis te, és ügyvédje budai László a Kúriához fordulnak felülsgálatai, és ez egy szükség esetén az alkotmánybíróságon valamit a Strasburgi emberi jogi Európai Bíróságon keresnek egy Igen, olyanny is fontos tudni, hogy ezt tudom, hogy nem rólam szól. Tehát én kényelmetlenül is érzem magam ebben a, ebben a helyzetben, mert valójában tényleg esetleges, véletlen így mondjuk más is készült, egyébként annak idején ilyen, ilyen uh, cikket, csak mikor az enyém megjelent, akkor oka, oka fogott vált. De nagyon fontos, hogy, hogy így van, ez nem, nem rólam szól, már csak azért sem, mert az ítélet a lehető legenyhébb, ez rám semmiféle jogkövetkezménye, uh, jogkövetkezménye nem jelent. Büntetlen előletőnek számítok uh, ezzel a megrovással, tehát az én egyéni sorsom személyem nincsen uh, veszélyben, és nem állok megpróbáltatások előtt, és nem változik meg az életem. Fo megváltozhat viszont mindannyiunk élete és a sajtó uh, uh, mozgástere is, hogyha hogyha nem, nem megyünk tovább, mert ez a sajtótörvényvédelméről szól a legkevésbé sem róla, és igen, ezt mondom, hogy most nagyon jó, hogy az indexes uh, hülye megbüntették. Uh, szeretném mondani, hogy engem tulajdonképpen nem büntettek meg, az egész sajtót büntették meg, mert az én, én személyes sorsomra ez a tulajdonképpen enyhe ítélet nincsen hatásra. A sajtó működésére viszont van. Látod, 7 óra 57 perc lett, tehát hogyha fél 8-kor hívtalak volna, akkor nem lenne időben hírek, és nem tudnánk Gulyás Gergely, Gyurcsai Ferencet, és aztán Donát Lászlót időben felhívni. Örülök, hogy hallottalak, és őszintén nagyon sajnálom az apropót. Én is köszönöm, hogy elmondhattam, és én is sajnálom, de mondom, bízom benne, hogy sikerül azért helyre billentenünk. Ha módomban áll, akkor azokról az eseményekről is beszámolok. Jó reggelt! Örülni fogok, jó reggelt minden jó. Allahu <laughs> Akbar. This it was a madrasa, which, like in America, like in college. Ma a 2018. március 7-e szerde van a podcast idő 7 óra 58 perc. Ez a kéfeje, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és kampány kampányüzemmódban működő műsora. A maival együtt még 24 a mai nélkül már csak 23 napon át. Március 12-én hétfőn este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember az Akvárium Klub volt lokájában. Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem a Belépés Détalan jöjjenek el. Rövidesen hírek következnek, majd ha felveszi a telefont, akkor Gulyás Gergely jön, a Fidesz frakció vezetője. Utána Gyurcsány Ferenccel beszélgetek a... Most mondjam, azt, hogy jó szórakozást... Tegnap Hajós András valamikor 11 felé ébredt. Jó reggelt kívánok, lehet? Kezdhetünk? Gulyás Gelgei van a vonalban. Holnap nőnap lesz. Ez adta az apropóját annak, hogy megkérdezzem, hogy. Az Isztambuli Egyezményt, amelyet az Európa Tanás Miniszteri Bizottság a 2011. április 7-én fogadott el, Magyarország 2014. március 14-én írta alá, azt Magyarország miért nem ratifikálta, illetőleg miért hangzott el rendszeresen kormányinfókon és más kérdésekre az, hogy valószínűtlen, hogy ennek a ratifikálására sor kerülne a 2018. áprilisi választások előtt. Ennek mi az indoka? Én is azok közé tartom, akik... Már válaszolta erre a kérdésre sajtótájékoztatón is. És azt mondtam, hogy ugye ha valaki megnézi ezt az egyezményt részleteiben, akkor ennek nagyjából kétharmada ma is a magyar jogrendszer része. A maradék egy egyharmadot pedig üljünk le, nézzük át, és mindazt, amit hasznosnak tartunk belőle, azt tegyük a magyar jogrendszer részévé. De olyan egyezményt, ami azt tartalmazza, hogy nem biológiai nemek vannak, hanem társadalmi nemek, azt a jelenlegi magyar kormány többség... Oké, akkor miért írta alá a magyar kormány ez 2014-május 2014 Nem kellő körültekintés sajátta. Jó, de ennek a jelentősége tízes skálán, tízes, hát ha valamit az ember egyszer aláír... Jó, én is ismertem a hibáletekint ebben, de még egyszer mondom, egy olyan vita folyik, ami amit távol áll a lényegtől. Tehát ilyen megvádolják a kormányt azzal, hogy nem tesz meg mindent a nőkkel szembeni erőszakért. Ez tényszerűen nem igaz egyébként, a btk ban minden szigorozott, ami szigorítható volt. Megmaradt minden olyan intézmény, ami távolságtartás intézmény, ami a tekintetben kulcsfontosságú. Valaki elolvassa az Isztambuli egyezményt, és az a Éleményem, hogy azok, akik gyakran megvádolnak bennünket, ezzel azok nem tartoznak ebbe a körbe akkor azt látja, hogy ami abban szerepel, azoknak a jogintézményeknek körülbelül kétharmada ma is. De én ezt értem, el... ebben a rövid eszéget Jó, most, most mondod a... másodszor. A... Azt kérdezem tőled, azt mondtad, hogy le kell ülni. 2014. március 14-e és 2018. március 7-e között ez négy év. Miért nem volt arra a mód, hogy leüljenek mindazokkal, akikkel egyeztetni kell és kitalálják azt, hogy az egyharmadra milyen jogszabályok vonatkoznak? Mert én most is azt állítom, hogy ami az isztambuli egyezményből mutató és valóban védelmet jelent a párkapcsolati erőszak nőkkel szemben erőszak ügyében, az a magyar jogrendzésze. A maradék egyháronban, ha találunk ilyet, ezt tegyük meg, de az, hogy valaki arra használja az Islamú Egyezményt, hogy a kormány tágalmazza, ezt szerintem. De ezt tőlem távol. Áll. Én egy fél ilyen mondatot nem mondtam, azt kérdezem. Nem, Tételezzük nem, nem, nem, fel, kérdező. hogy ez a kormánykoalíció koalíció nyer, leszze ebben változás 2018. Április 8. után. Nem azt kérdezem, hogy ez lesz e az első cselekedete, mert ez hülyeség lenne, de azt kérdezem, hogy később de sor kerülhet-e arra. De maximálisan nyitottság minden olyan jogintézmény bevezetésére, aminek van értelme, és ezt a célt szolgálja hiszen ebben mindannyian egyet értünk, abban meg mi nem értünk egyet, és nem fogunk olyat megszavazni, én legalábbis soha nem szavaznék meg, ami társadalmi nemeket rögzít, biológiai nemekkel szemben. Beleértve, hogy ez akkor is benne volt, amikor Magyarország alaírta. Erre mondtam, amit mondtam. Igen. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy e, múltkor a civil a egy érdekes beszélgetés volt műsorban, és azon kívül is, Zamesnik Péterrel, e, a tekintetben, hogy végül is e, egy konfliktus e, valójában akkor megítélhető -e igazán, hogyha azzal kapcsolatban jogítéle születik, vagy a morál, a társadalomnak a viszonyulása egy-egy jelenséghez bírhat-e ugyanilyen erővel, és én ezt a MeToo mozgalom kapcsán kérdezem tőled, ahol Magyarországon nem külföldön születtek bírósági ítéletek, hogy vajon ez egyébként fokmérője az, hogy egy társadalom milyen módon viszonyul a nőkkel szembeni erőszakhoz, hozzátéve, hogy ez az erőszak összefüggésben áll-e valamiféle hatalmi pozícióval és Mit gondolsz erről? Hát én egyetértek hogy a bírósági ítéleten kívül kell, hogy legyen társadalmi megítélés is, és a társadalom megítélésnek a jelentősége az óriási. Tehát bizonyos szempontból nem kevesebb, sőt, bizonyos szempontból lehet több is, hiszen az olyan bírósági ítéletek is születnek, amelyek nem találkoznak a társadalom... Igen, pontosan Úgyhogy szerintem a tektől az... De milyen mértékben érzékeled azt a hétköznapokban, hogy a te igazságérzeted és a társadalom igazságérzete azok lefedik egymást, vagy inkább lefedik egymást sem, mint nem? Szerintem a lényegi kérdésekben fedik egymást. Ott vannak különbségek, hogy én azért csak jogász vagyok, sőt ügyvédként dolgoztam, és ebből következik, hogy Megértőbb vagyok olyan helyzetekkel szemben, amikor esetleg egy-egy ítélet, ez nem minden esetben van így, de amikor egy, -egy ítélet nem teljesen tükrözi vissza a társadalmi értékítéletet, akkor én is fel vagyok háborodva, mert úgy gondolom, hogy az ítélet nem jó, de vannak esetek, amikor úgy gondolom, hogy jogszabálynak megfelelő ítélet született, és nálam akkor ez az érvezd az osznek fajsúlyosabb. Ki tud -e egy közösség úgy közösíteni valakit, ami felér egy bírósági ítélettel? Persze. Sőt. Ennek örvén kérdezem tőled, de persze után folytasnak meg, közben váknak. Nem, a sőt, te be is fejeztem. Ezt azért kérdezem tőled, mert meglehetősen ellentmondásos fogadtatása volt, de a fogadtatás mérték egy tízes skálán arulról verte a hármast. És ez Magyarország e, mitúval kapcsolatos megítélésében e, elég jelentősen játszik szerepet, hogy a Sárosdi lilla László konfliktus, e, amely 2017. október 26-án éppen ott érthetett volna a véget, hogy Martó László bocsánatot kért, de ez már avval volt összefüggésben, hogy ő dolgokat, ha nem is vallott be, de azt mondta, hogy ha ő bármilyen olyan magatartást tanúsított, amiben egyébként másokat megbántottak, akkor elnézést kért. A Vikszínháztól megvált, és későbbi közszereplései megszűntek, mint rendező, bár a Darvajai tovább is adták vagy játszották. 2018 márciusában viszont két színház is felkérte őt, és valójában arra hivatkoztak, mint egy relativizálva a Marton által elkövetetteket, hogy azért ennek a dolognak mégsem ez a megítélése. Csak hogy szembesítselek az, hogy én erről mit gondolok, azt gondolom, hogyha elkövette azt Marton László, amit elkövetett, és ezzel kapcsolatban bocsánatot kért, akkor ennek a büntetésnek a, az elévülését én, mint a társadalom tagja, de mint nem színházi ember, nem fél évben mértem volna. Tehát részint Zimányi Zsófia, részint Oberfang Pál, aki egyébként felkérték őt, meg nem erősítve, megerősítve 2018-as vendégszereplésre, ezt én mélyen visszautasítom. Anélkül, hogy színházi szakembernek akarnálak felmutatni, te mit gondolsz az esetről? Én abban maximálisan egyetértek itt által elmondottakkal, hogy e, itt mondjuk a társadalmi rehabilitáció az nem e, fél év egy ilyen esetben, ráadásul a vádak szerint e, nem is egy esetről volt szó, hanem többről, vagy esetek tuszatjáról. E, tehát e, ezzel egyetértek. Ha most Marton függetlenül azt a össze, Magyarország nem Tudok olyan példát mondani, amikor valakit úgy vádoltak volna meg, hogy, de lehet, hogy volt ilyen, mert nem figyeltem olyan mélységben az ügyet, hogy ez ne lehet, ne lehet volna bizonyítható, vagy legalábbis az illető ne ismerte volna el. De azért azt meg kell mondjam, hogy amikor 20-25 év után szólal meg valaki, és bádol meg valaki mást, akkor ott nagyon óvatosnak kell lenni, mert természetesen, hogyha igaz, akkor a mi véleményünk egyezik, és a dolog, mint hogy ráadásul valaki a hatalmával visszaélve követel ilyen cselekményt, ami ugye minősítő körülmény ma is a BTK-ban, ennél busztosan nem tudok elképzelni. De azért 20 év után nagyon nehéz valamit bizonyítani, és, és az se jó, hogyha olyanokat vádolnak meg esetleg más konfliktus miatt, akik nem követték el. Tehát én... Tudom, hogy de kérdés, Igen, de hogyha a Spotlight ennyi. című filmre gondolsz, Boston Globe, vagy hogyha egyszerűen az auschwitz túlélők visszaemlékezéseire gondolsz, ami egyszerre jó és rossz példa, hiszen az, ami ott bekövetkezett, arról lehet tudni, hogy volt mégis hát, a megemlékezések évti. Igen, de, ar, de az, hogy abban, a, abban a, a formában nem rossz példa, hogy az én szüleim, csak hogy konkrét legyek, egyetlen nem meséltek valamiről, mert ők azt el akarták felejteni. Tehát az, hogy valaki 5, 10, 15, 20, 25, 30 éves emlékkel kapcsolatban nem mond feltáró, vallomást hozzátartozójának vagy külvilágnak, abban éppen a trauma mértéke lehet azok. Ok? Én minden. vagy egyet ez egy abuzálás a katolikus a... egyházon belül? A lelki folyamatnak minden részét értem, és nem csupán megértő vagyok, nem együttértő ezzel kapcsolatosan, csak azt szeretném jelezni, hogy bárkinek a lejáratására lejáratásához is alkalmas lehet az, hogyha 20-25 év után ilyen vádak elhangozhatnak, és ezek rögtön a, a legmélyebb sajtónyilvánosságot kapják. Mondom, hogy Magyarországon hála istennek nem úgy látom. Hogy ezek nem hogy... voltak perelhető történetek az elévülés következtében? Hát így van, így van, így van. Tehát én Magyarországon nem úgy látom, hogy ennek ártatlanok és áldozatul estek volna, de de ez a lehetőség, ez ebben benne van, és nincs olyan Annél, pontja hogy én összeférhetetlenséget is. akarnék itt a magam esetében tanúsítani, de ugyanakkor lelkismereti kötelesség, Havas herik beperelt az ATV-t, valamikor áprilisban lesz állítólag majd a tárgyalás az ügyben, hogy az ő eltávolításának egyébként a jogi háttere meg volt-e, vagy sem. E Igen, de azt kér... a bíróság eldöntő, nekem nem ebben állást foglalni, Uh, ott a konkrét esetben és más legben is, Marton Lászlónál is ugye azért az, az, ami az emberben kialakít valamilyen összképet, hogy nem egy esetről van szó, hanem hogy rögtön megszólalnak még öten, uh, és még akár kisebb-nagyobb bizonyítékok uh, valóban elő is kerülnek, akkor az ember már kialakít egy uh, álláspontot a kérdésben, és akkor nem érzi úgy, hogy itt uh, valami elképesztő, Mért ennek a történt? De... Hát, hogyha te a P P P P P Pál színháznak lennél a direktóra, te Marton Martól Nem. Azt kérdezem tőled, hogy ugye velem elsősorban morális kérdésekről lehet jól beszélgetni, mert abban érzem magam otthon, abban is persze tévedhetek. Most egy viszonylag nagyot ugrom. Én egyszer voltam már olyan szituációban, hogy Navracs és Tibor volt a tolmács Orbán Viktorhoz, ez 2010 márciusában volt, amikor vele vettem át a kötsei beszédet, ez most csak némileg emlékeztet rá, hiszen amikor te e, tolmácsként jártál el a szó idézőjeles átvit akkor amikor a miniszterelnök úr szavait magyaráztad, e, akkor egy pillanatig nem volt benned az, hogy azért te ilyen szöveggel nem értél volna, és ez ugye a Miskolci látogatással kapcsolatos, amikor az, az hangzott el, Miskolcon az emberek tudják, mi az a bevándorlás volt itt, amikor ebbe a városba, a városon kívülről tömegesen bevándoroltak, látták, mi lett belőle, ezt a Miskoci emberek pontosan tapasztalták. Már mi van akkor pedig ezek az emberek, akik idejöttek Magyarország területére, jöttek be Miskolcra, és ez teljesen nyilvánvaló volt, vagy sokak számára nyilvánvaló volt, hogy Gyorsani Ferenc fészekrakó programjára gondolt, de egészen addig, amíg ez ilyen kibontásban nem uh, lett uh, elmagyarázva, és nem látottam világot, addig azért egy tízes skálán inkább volt uh, hatosra félreérthető, mint kettesre. Ez véletlenül a miniszterelnökkel szemben jó indulattól is függ, mert Természetesen. Én valaki, valaki meghallgatja, és itt élt köztünk az elmúlt tíz évben, és időnként még egy-egy újságot is a kezébe vett, akkor automatikusan a fészekrakó program jut eszébe, amit ráadásul annak idején még nem csak a sajtó egyik vagy másik oldala dolgozott fel, hanem egészen. Így van. Olyan elképesztő történetek kerültek napvilágba, az együttélési normák minimumának is a rábaltiprása volt, számtalanígyben látható, hogy euh, én, én meg pont az ellenkezőt láttam. Én azt láttam, hogy minthogyha az SDS felé lett volna, és, azt a, és ezt nyilvánosan is elmondtam, nem ezzel a képpel, de hogy ami annak idején a jobbikot, mint félsőjobb pártot felemelte, az pont az volt, hogy a magyar politikát egy olyan térbe sikerült beszorítani, ahogyha valaki a valóságról beszélt, akkor utána lerasszistázták, és megpróbálták megbélyegezni. Tehát azt kimondani, hogy a fészekrakó program az együttélési válsághoz vezetett a bavas és ebben valóban benne volt a cigány, hogy együttélés valamennyi problémája. Én szerintem, aki ezután bélyegeket oszt, az jó, hogy. De hát, ebben hogy neked egy tízes skálán igazad van, de nem is használtad a bevándorlás szót. Azt is meg, hogy vannak bizonyos szavak. Akasztott ember házában kötéről nem beszélünk, és ha bár lehetséges, hogy ez a mondás ebben a formában így nem igaz, de ma reggel arról tájékoztattak engem a hallgatóim, és Ferencváros polgármesterével is beszéltem, hogy ott éppen milyen malom ég. Nálam Éppen elő volt készítve, ilyen az én életem. A Talking House-től a Burning Down the House című szám, és úgy gondoltam, hogy ezután a hír után nem fogom ezt lejátszani. Tehát egy olyan országban, ahol ma azt mondja mindenki, vagy legalábbis a politika jelít, hogy ennek az országnak a legkomolyabb problémája a bevándorlás, erre egyébként még rá fogok kérdezni, ott egyébként a fészekrakó program kritikájában nem említem a bevándorlás szót. Ezt persze csak a magamra vonatkoztatva mondom, de azt mondom, hogy erre egyébként Vitrai Tamás azt mondta volna, persze nem Orbán. Viktor a vonatkozóan, mert akkor ő ezt nem ezzel kapcsolatban mondta, hogy ilyen mondat akkor hangzik el, ha szerint egyébként erre a vendég elnézés vitraitól, hogy egyébként rossz kontextusban tüntettem volna fel. Igen, de ebben sem értünk egyet. Jön az, hogy szerintem, ha valaki a magyar társadalom bevándorláshoz való negatív viszonylását vizsgálja, akkor nem lehet azt állítatni, hogy ebben a magyar társadalom integrációval, belánd, integrációval kapcsolatos tapasztalatai is benne vannak és az integrációval kapcsolatos tapasztalatok negatívuma, az pedig a magyar cigány egy tévés a adódik elsősorban. Tehát ha, ha ezekről nem, nem lehet nem, tilos nyíltan beszélni, akkor megszűnt a demokratikus közélet Magyarországon. Szerintem ez ebben a formában túlzás, de... De melyik ponton gondolod, hogy nem igaz? <coughs> Mert mire vonatkozik az a mondat, amit mondtam. Hát, amit én mondtam? Igen. Azt mondtam, hogy amikor a magyar társadalom az integráció sikerességéről foglal állást, akkor igenis a félelmeiben, az integráció sikeréhez való negatív viszonyulásában, vagy esélyeinek negatív megítélésében, igenis benne van a magyarországi cigánysággal kapcsolatos tapasztalatban. Benne vannak. Ez egy plusz kritika, hiszen éppen ebben a sorozatban meg nem mondom, hogy dátum szerint, mikor hangzott el az a mondattán a miniszterelnök úr részéről is, hogy lám, mi ebben az integrációban sem értük el még azt a sikert, amire szükségünk, amire ennek a társadalom szüksége van, akkor nem, hogy a bevándorlással tudnánk valamit kezdeni, és akkor azt kérdezem tőled, hogy a cigány társadalomnak az integrálásával kapcsolatban mi nem tudott a magyar társadalom ennél nagyobb és ezt is hozzátettem, és ez az, az érem másik oldala, bár lehet, hogy itt az éremnek több oldala is van a kettőnél, hogy az egyetlen kormány, ami érdemben előrelépést ért el a magyarországi cigányság felzárkózásával kapcsolatosan, az a 2010 óta regnáló Orbán kormány. Mind az egyetemi részvétele, felsőoktásban való részvétele, a cigány hallgatóknak megtöbbszöröződött, a keresztény-romás hálózat ebből talán a legsikeresebb, mint pedig a közmunkán keresztül tízezrek, de az is lehet, hogy százek álltak munkába, akik évek vagy évtizedek óta nem dolgoztak. Még ez sem elég, még mindig nem vagyunk távolról sem ott, ahol lenni kellene, de hogy kézzelfogható övrelépés először történt a rendszerváltás óta, azt én jó szívvel állom. Arra csak azt tudom mondani, hogy a hajrákor ezt kell folytatni, de mindez nem jelenti azt, hogy egyébként nem kell óvattal bánni olyan mondatokkal, amelyek kapcsán a Fidesz azt gondolja, hogy sikereket ér el, más pedig de... azt mondja, hogy a az mondatot azért ennél óvatosabban is meg lehetett volna fogalmazni. Igen, de ez már ez a... azért is reagáltam az ügyre egyébként jó szívvel és bár ezt talán nem látszott, de még némi dühöt is kiváltott belőlem, mert két, vagy két és fél évvel ezelőtt a magyar ellenzék ezt már Tócsányi igazsági miniszter szemben eljátszotta, amikor ő azt mondta, hogy természetesen Magyarországnak van integrációs feladata, ilyen integrációs feladat az ország cigányság felzárkózása. És ezután elkezd az a kórus, ami azt hittem, hogy az szds szel együtt hála jó Istennek kiveszett a magyar politikából, az mégiscsak feltámadt és megszólalt, hogy ez egy rasszista megnyilatkozás. Bocsánat, hogy a politika, az prioritások közti választás, hogyha bevándorlók ezrei vagy tízezrei vannak egy országban, ország váltjuk, hogy már többet költ a bevándorlókra, mint oktatása, meg Összességében, tehát hogyha, hogyha ilyen helyzet előáll, akkor alig havitás, hogy az a társadalmi réteg, aki ma is velünk él és integrációban segítségre szorul, az ennek kárvalótja lesz mert az adott források közötti döntés az a politika feladata. És hogyha ezeket a vitákat kizárjuk a közéletből, mert aki megmer benne szólalni, azt utána meg lehet végezni és rasszistázni lehet, akkor felejtsük el azt, hogy, hogy értelmes ritákat... Erről a nincsen szó. Nyilvása. De akkor előjött az a pillanat, amikor azt kérdezem tőled, hogy igaz-e az a Kovács Zoltán, illetve általad is többször említett kijelentés, mely szerint továbbra is a migráció Magyarország legfőbb kihívása. A saját mondataimról kérdezel, igyekszem igazot mondani mindig, és ez ebben a kérdésben is így van. Tehát szerintem többször elmondtam utána tegnap, hogy Európának a következő évtizedben, évtizedekben ez egyik legfontosabb kérdése lesz, hiszen, legyünk őszinték, nem csupán Szíriáról és Irakról van szó, hanem a végtelen út után. Igen, ezt értem, de most valójában minden vitában ez lesz majd az érv, hogy ki hogyan viszonyul ehhez, és ezen túl nem is jutunk, mert egyébként itt le is ragadunk, hogy ki hogyan viszonyul a migrációhoz. Nem, ez hát egy másik kérdés, de természetesen az a válasz, hogy nem. Magyarországnak számtalan nagyon-nagyon fontos megoldandó megoldás. Jó, de ha bekapcsolod a, a tévét és a rádiót most kampányidőszakban, mégis azt tapasztalod, hogy ha megkérdezem, jó, most nem jó pofáskodom, ez a válasz. Most tegnap láttam a miniszterelnöknek a beszélét, abban volt, olyan szó beándorlásról ez. Az idő egyharonál többet. hát egyharmad az nagyon sok. Azt kérdezem tőle. Hát <gül> de mennyit megél. Eliszem, hát azért beszélgetek veled, hogy meg tudjam, hogy te erről mit gondolsz. Én a maga álláspontját képviselem, de meggyőzhető vagyok, illetőleg hát, a dolognak az a lényege, hogy ma a Fidesz frakció vezetője mit gondol, az, az embereket az akkor is érdekli, hogy egyébként nem szimpatizál a Fideszel. Sőt, velem sem szimpatizál, mert annak azért tud hírértéke. Lenni. Azt kérdezem tőled, hogy a stop sorosnak az el nem fogadás, vagy benem terjesztése, az valójában egy ilyen légkörben, amiről most, tehát amit e, e, csak körben rajzoltunk, bár e, e, atmosférát nehéz körben rajzolni, abban nem lett volna mégiscsak indokolt, független attól, de végül is a Fidesz attól való félelmében, vagy attól tartva, hogy a harmados részeket nem szavazzák meg, taktikusabbnak vélt nem beterjeszteni? Besztéved, és mert a kormány előterjesztette, és a parlament vita is megkezdődött. Megkezdődött, de szavazás nem volt róla. Igen, pontotlanul fogalmaztam elnézést. Igen, nem volt róla a szavazás, mert ahhoz uh, külön ülést kellett volna összehívni, és miután a kétharmados többség nem láttuk biztosítottnak, sőt a hasonló szavazásokon hiányzott, azért nem láttuk értelmet. De miért nem láttuk értelmet? Hát mert nincs kétharmados többség. És ez e, nem elvi kérdés, hogy akkor azokat a részeket, amelyeket kétharmad nélkül is el lehet fogadni, azokat a parlament visszük szavazásra? Szerintem ezt az olyan helyes megválasz... ennek az elvi kérdésnek legalább olyan helyes megválaszolása az, amit én mondtam, hogy itt van egy választás, utána lesz egy új parlament. Ha mondjuk Turcsányszrend nyeri ezt a parlamenti választást, akkor úgyis hatályon kívül helyezik. Ezt a jogszabályt, hogyha pedig a parlamenti többség az úgy áll össze, hogy van esély ennek a törvénynek az elfogadására, akkor minden további nélkül el tudjuk fogadni a választásokat születően. Végül is milyen logika mentén született meg az a döntés, hogy Magyarország mégis benne maradt abban az tárgyalásban, amivel kapcsolatban korábban azt lehetett hallani, hogy és Sziársó Péter maga mondta itt nem sokkal a döntés előtt, mert itt volt a helyensi stúdiójában, hogy egy jelentéstől teszik függővé, aztán mégis a kormány úgy döntött, hogy benne marad, mert ha nagyon cinikus lennék, ami persze tőlem nagyon távol áll, de meg tudom kísérelni, akkor azt tudom mondani, hogy azért marad benn, hogy aztán később plakát kampányt lehessen indítani ellen az ENSZ ellen, amivel közben tárgyalunk. Igen, Ez nem egy nagyon rossz májú Volt vissza is való. nem. Nyilván bármilyen állítás elhangozhat. A helyzet az, hogy a, a tárgyalvaszt elhagyása azután került szóba, hogy az Egyesült Államok ezt megtette. És ezt követően de, az, de az, az Egyesült Államok nem ült vissza, mi pedig nem álltunk fel mégsem. Igen, igen, igen. És ezt követően itthon és a a egyeztetések folytak, mert úgy éreztük, hogy annak a súlya, hogy az egyesült államok elhagyta a tárgyalvasztalat jelentős, ehhez képest, hogy mi hagyjuk el a tárgyalvasztalat, az mondjuk felettébb, csekélyebb érdeklődés váltanak ki. És miután a Visegrázi négyek is azon az állásponton voltak, mármint a Visegrázi négyek másik három találom is az volt, hogy lehetőleg próbáljuk meg javítani, hogyha lehet azt, ami ma nehezen javíthatónak tűnik, tehát hogy próbáljuk meg egy egyértelműen migrációbarát a bevándorlás pozitívumként, feltüntető és előtt minden akarát levontani akaró jelentést úgy átalakítani, hogy az számunkra is legalábbis elfogadható legyen. És függetlenül attól, hogy ennek mi az esélye, úgy hitéltük meg, hogy amíg van rá esély, addig ott érdemes küzdeni, mert az Egyesült Államok meg tudja azt tenni, és mondjuk ha csak a Nemzetközi Büntetőbíróságba Belegondolunk, ahol elég erős nyomás volt valamennyi aláíró részére, vagy ratifikálja, az és Államok meg kijelenti, hogy amerikai katona felett amerikai bíróságon kívül más nem ítélkezhet. Az ő súlyuk a világpolitikában érthető gazdasági és katonai okokból elegendő ahhoz, hogy ezt érvényesítsék. Magyarország, hogyha egy nemzetközi szervezet, főleg az ENSZ elfogad egy ilyen jelentést, akkor sokkal nagyobb nehézség beütközik, amikor egy ilyen jelentésben szereplő állításokkal 180 fokban. Értem, de azért védlállás. ugye a magyar kormány nem először teszi ilyet, és azért nyilvánvaló, hogyha te azt tapasztalnád, hogy amikor te nem vagy itt, én nyakra főre szidlak téged, és, és aztán felhívlak téged, és azt mondom, hogy legyünk, beszélgessünk, és akkor azt mondod, hogy köszönöm szépen, hát ebben a légkörben én nem biztos, szeretnék megjelenni, de ugyanez megvan brüsszel az ENSZ-el, tehát miközben mi tagja vagyunk az Európai Uniónak, tagja vagyunk az ens nek olyan hangot ütünk meg velük, ami egyébként megüthető ennek jogi következik nincs, de mis, ismét áttérve a moralitásra, azért van neki egy diszkrét bája, hogy ezt követően mi ott, hogyan szereplünk, amit egyébként politikailag vagy egy politikus lehet, hogy egy tízes skálán egyes se tart fontosnak. Én szerintem a stílusnak is van jelentősége, és akkor itt azért hozzátenném, hogy természetesen a mi stílusonkat is lehet nagyítóval vizsgálni, de mindenként Brüsszel és a bizottság is olyan stílus-t meg magának, vagy annak egy-egy vezető politikusa, amire nehéz lenne más stílusban válaszolni. De a konkrét esetben én mégsem stílus kérdésnek tekintem. Tehát ez egy fontos, hogy tetszik stratégiai döntés egy adott ügyben, hogy megpróbálok javítani egy dokumentumon, ami még csak előkészítési fázisban van, vagy pedig inkább kiszállok a tárgyalásokból. És legalább ennyire, sőt sokkal jogosabb kritikának érezném, hogyha valaki azt mondaná, hogy a nem a tárgyalóasztalt kellett volna elhagyni, hanem először megpróbálni a saját álláspontját ráadásul közép-európai szövetségeseivel együtt érvényesíteni, majd ha nem megy, akkor nem kell aláírni vagy el kell hagyni a tárgyalóasztalt. Ezt érzem helyesen. Hallunk többet, tett, Gulyás Gerge ügyvéd úr a Fészek Rakó programra, az avas lakótelepi beköltöztetések ügyvédek, bank és önkormányzati szakemberek, valamint vállalkozók által szervezett bűnügy volt. Hamis munkáltató és jövedelemigazolásokkal vehették fel sok gyerekes családok a Socsport, ami az induláshoz és a szakértők kifizetésére elég volt. A bankból a pénz meghatalmazással a vállalkozó vette fel a család, nem is látta. Úgy emlékszem, az első bírósági tárgyalást a Miskolci Sportcsarnokban tartották. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. A kedves hallgató ebben leír, az annyiban nem mond előtt annak, amit én mondok, és amit a miniszterelnök mondott, hogy akik oda költöztek családok, részben cigány családok, ott olyan együttérési problémák voltak, amit a sajton annak idején teljes egészben dokumentált. Tehát a kettő egymás mellett igaz lehet, és a miniszterelnök állítását alátámasztja. Részint a Bloombergen olvasható Magyarország miniszterelnökéről egy nem túl barátságos írás, ez ma négy órakor jelent meg, hogyha gondolod, megtalálod. Másrésztről az ENSZ főbiztos is válaszolt Orbán Viktornak, és én nagyon rosszul érzem magam akkor, amikor a saját miniszterelnökömről olyan módon formálnak véleményt, amivel én mélyen nem értek egyet, de vagy mélyen egyet értek meg, föl rész aláhúzandó, de azt gondolom, hogy Magyarország miniszterelnöke nem kerülhetne se elvileg és gyakorlatilag abban a helyzetbe, hogy így beszéljenek róla, vagy így írjanak róla. Ilyen egy ilyen végtelenül kártékony figura, mint amilyen az emberjogi főbiztos, nem kerülhetne olyan helyre, hogy az emberjogi főbiztosa legyen. A saját hivatalához szükséges minimális követelményekkel sem rendelkezik, ez ebből a levélből világosan kiderül. Azt kérdezem tőled, hogy a kispesti önkormányzatnak a plakátrendeletét, ha más önkormányzatok is átveszik, akkor az módot ad -e? arra, hogy a Soros kampányt vagy az ENSZ kampányt megfúrják az önkormányzatok? Éppen ezelőtt két héttel a Kidesz a liberálisok fórumon mondtam el, hogy én a saját frakciómban is több esetben maradtam kisebbségben 2010 óta azzal, hogy szólásszabadság kérdésében szélsőségesen liberális vagyok. Ez a döntés mondjuk nem ugyanilyen elvi alapokon áll. Tehát Szerintem ez egy érdekes jogi vita lehetne, miután a soros éve kampány az március 15-ig tart, és gyakorlatban nem lesz lefolytatható. De az az állítás szerintem, amivel a Kispesti önkormányzat kérvel a rendelet elfogadásakor és a rendelet indokolásában ez egy bíróság a államai. De perek nem kerül sor. Hát ha sor kerül, akkor sem fogjuk megtudni az eredményét, Érdekes, hogy amikor mondjuk a miniszterelnököt plakátra tették és letolvajozták, akkor nem hozott a Kispesti szociális Többségű Önkormányzat hasonló döntést. Ha akkor is ilyet hozott volna, akkor a szuátszoltság megítélésében miért nem értenénk egy de A legutóbbi kormányunk, és ezzel zárom sorraimat, mert már elmúlt három perccel fél valamint kérdezett Luiz és Tamás az LTL klubtól, amire Lázár János frappáns adott, amire Luiz és Tamás azt mondta, hogy ez volt a kampányválasz, most kéri az igazit. Én azt szeretném neked mondani, és a tévedés kockázatát csak azért nem tartom fel, mert ez az ő véleményem, hogy ha ez egy sportesemény lenne, akkor lehetséges, hogy egy bíróság mindenki diskvalifikálna arra, való hivatkozással, ahogy a felek viselkednek. Borzasztó ez a kampány. 500 millió dologról nem beszéltünk, és most nem sorolom föl. Két hét múlva talán még lesz módunk beszélgetni április 8 előtt, de én azért nem várom, hogy vége legyen, mert én ezt, ami most zajlik, soha a büdös életben nem fogom elfelejteni senkinek, sem belejtve magamat. Borzasztó. Annyi <gül> Ennyitő különményt szeretnék a figyelembe ajánlani, hogy állok a hogy arról beszélgessünk, amiről a. Nagyon szépen köszönöm, két hét múlva előkerülök. Szia! Köszönöm szépen, szárlót! Gulyás Gergelyt hallották. De marha magyar szavazó, vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midő népünk, majd szintval, mint villám, borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi északi fény, de be nem És a kül európai kézdetán végleges mélybe a nagyja. Egész országunk, amely dróg... Én nagyon-nagyon élvezem ezeket a napokat, de engem érzelmileg nagyon megvisel... Á, és nem tudok mit kezdeni ezzel a kampányüzemóddal. Az én igazságérzetemnek az, ami ebben az országban zajlik, uh semmilyen módon nem felel meg az a gyerek, aki én valamikor voltam, azt szeretné az igazságot, az igazságot győzedelmeskedni, látni, de arra lassan már esélyem sincsen, miközben az nagyon jó érzés, hogy az országos sajtó is felfigyel adott esetben a mi kettőnk beszélgetésére, vagy másra, de az, ami annak idején engem ide ültetett, hogy én hogyan fogok majd egy fecskekén nyarat csinálni, az ma már nem igazán jellemez engem, bár volna bennem erre vágy. Azt kérdezem tőled, hogy ami a múltkori beszélgetésünkből nagyon sokak számára megmaradt, és egy kellán tízesre ugrottak neked, hogy te végül is miért látod pozitívumnak azt a bizonytalanságot, amit adott esetben egy ellenzéki győzelem idézhet elő a tekintetben, hogy ott egy hosszú tárgyalási folyamat jöhet létre annak érdekében, hogy egy kormányozni képes koalíció jöhessen létre, azt szerinted minek a következménye, hiszen te arról beszéltél ott, és akkor egy hete, hogy létrejöhet egy olyan szituáció, amely hosszas tárgyalásokat tesz lehetővé, amely nem fog másodpercek alatt státuszkó szülni, de a 2018-as választásoknak ez a forgatókönyve számodra nem olyan mértékben elviselhetetlen, mint amilyen mértékben ráugrat erre a kormánypárti vagy a kormánypárthoz közelálló sajtó. el hosszan <köhem> Igen. Tehát, hogy, hogy miért ugrottak vajon rá arra, amit te a 2018-as választásoknak ilyen jellegű leírásáról mondtad? Te egy egész egyszerű közzögítésről beszéltem. A három nagy blokk egyikének sincs parlamenti többsége, akkor azt valószínűsítettem, azt valószínűsítem, hogy miután ezek egymással képtelenek koalíciót kötni, ezért egy idő után új választás van. Ez, nézd, ez olyan egyszerű, mint az egyszer egy, ez következik az alkotmányos helyzetből, azt rajtam meg számon kérni, hogy a Fidesz többségének elvesztését, miért tartom kívánatosnak, hát... Hagyom, nem, hogy ezt a, a részét nem, azt kérdezem tőled, hogy ezt miért látták olyanak, mint hogyha egy gyereket bezárva tartaná, miközben lángokban áll a ház. Nem, azért, azért ehhez kellett hazudni, gyuk, hogy ez így történjen, mert ugye azt mondják, hogy Gyurcsány örül a káosznak. Igen. Azt látom, én, ilyen kifejezés végt káosz lesz? Emlékezetlen szerint nem. Nem, te tettál fel a kérdésedbe, de használtál ilyen kifejezést. Tehát teljesen nyilvánvalóan fogják magukat, keresnek egy kapaszkodót, azt meghamisítják, elhazudják, és jönnek szemben. Na, de hát őszintén szóval, miért ezen? Nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt az előző feleségem édesanyját egy brutális gyilkosságban meglőtték. Hány hétig foglalkozott ezzel az akkor egyik kormánypárti sajtó, hogy nyilván gyurcsány a gyilkos, egy probléma volt, hogy elkapták a gyilkosokat, akik aztán le is tölte, tölthették már azóta a büntetésüket, ez nagyon jó régen történt. Szóval én ehhez hozzá vagyok szokva. Hát nagy nyilván itt jogászok megnyitnak az egy sajtót. Ugye ez azzal kapcsolatos, hogy ugye a Fidesz nagyon büszke arra a stabilitásra, meg egyáltalán Magyarország nagyon büszke arra, hogy eddig a kormányok kitöltötték a négy évüket, független attól, hogy volt miniszterelnök, aki lemondott, de előrehozott választásokra nem volt szükség. A kérdés az, hogy ördögtaló való vétek e hogyha ez a stabilitás ebben a formájában megszűnik. Hát én arra lennék büszke, hogyha ebben az országban nyugodt, normális, egymás respektáló élet lenne. Az, hogy az alkotmányban előírt szokásos négy év helyett egyszer van előrehozott választás, mert nem tudnak első körben a parlamentben bejutott pártok alakítani. Hát őszintén azt hát, no, igen, nagy trámának én nem látom. A azt látom, ami a Fidesz kormányzásának következtében kialakult. Még drámának az, hogy, hogy mondjam, hazudnak mind a visszfolyást tényleg. Szóval eh, iszatos elkölcsi magasságokról beszélnek a jobb oldal a politikusai és eh, támogatói, miközben teljesen nyilvánvalóan hazudnak, meghabisítják eh, mondjuk az egyik ellenzéki vezetőnek a szavarítást. Hát. Mit lehet ezzel kezdeni? Semmit. Le kell őket váltani. Azt kérdezem tőled, hogy ugye másfél hete volt a hódmezővásárhelyi polgármesterválasztás, és az általa kiváltott hullámok, ahogy én tapasztalom a tévedés kockázatával erültek. Ez egyáltalán nem feltétlen probléma, mert ö, közben érdemi események bonyolódhatnak, és erre rá is fogok kérdezni. Minden esetre, amikor pénteken a felült a halott írása után a pániknak vége írást megírta Bajer Zsolt, akkor te politikusi fejjel átláttad-e azt, hogy azon a héten, konkrétan a múlt héten mi zajlott? Én azt hiszem, hogy igen, de én szóval nézd, részindult láttam, hogy a pánik az nem ült el. Ha nézed, uh... Lázár János csapongásait eh, az elmúlt napokban, eh, utoljára tegnapi eh, Bécs videójával azt jelenti, hogy hát hirtelen eh, kapkodnak, és a korábbi nál is nagyobb butaságokat beszélnek. Én azt, azt érzékelem, oda, azt érzékelem hogy a, és ilyet te is csináltál, ilyet mindenki csinál, nem csak politikus, hogy... Próbálnak úgy viselkedni, amivel elfelettetik a hétfőt a keddet és a vasárnapot, és úgy csinálnak, mintha nem történt volna semmi, abban a reményben, hogy kevés olyan fial a János lesz, aki emlékezteti őket a vasárnapra a hétfőre és a keddre. De, de én szerintem az, ami például a Lázár videóból látszik, az nem az, hogy visszatért a fidesz a korábbi kerékvágásba, business as usual módon menedzser -e a kampányát, Igen. hanem kapkodtak. Ez azt jelenti? Az, hogy a lapok színmódjára lekerül a történet, az természetes, de hogy az Miben látod a kapkodást? Állatok... Hát mikor csinált olyan videót, de most kettőt, lázáró egyikben, nyilvánvalóan kapatosnak tűnő módon kommunistázik, és hogy visszajönnek gyurcsány vonáig, és elveszik a földet? Hát ez egy viszonylag megfontolt, kultúrák, ember benyomását keltő politikus volt a Fidesznek. Hát olyat csinál, amit mi soha nem csinál. Elmegy Bécsbe, Európa első vagy második legjobban lakható városába, és arról mesél a budapestieknek. Oké, felé, és hogyha nyernek, a... és azt mondja, hogy menjen a csodába a gyurcsány, igaza van, de mégis ezáltal nyertünk, akkor mit fogsz neki mondani? Hát mondani nem hiszem, hogy mondok, mert nem szoktunk egymással beszélgetni. De mit gondolsz magadban? Lehet ezzel nyerni? Nem, azt gondolom, hogy az, amit csinálnak, nem lehet nyerni. Hát, hogy a csodába gondolhatnám azt? Ha azt gondolnám, hogy ez a jó az ország, kis lehet te nyerni, akkor ilyen befejezni a politikai tevékenységemet. Igen. Uh, az... De, János, hadd mondjam, hadd mondjam valamit. Figyelj. Minden, minden meccsben, minden mérkőzésben az egy legfontosabb előfeltétel annak, hogy győzzél, hogy elhiszed, hogy győzhetsz. Persze vásárhelynek a legfontosabb következménye, hogy a Fidesz leváltani akkor sokaság jelentős részében megérett megerősödött az a hit, hogy győzhetnek. Ez a legfontosabb történet. Itt nem önmagában vásárhely, hanem az, hogy az ellenzéki választók bizonytalan választók jelentős részében, hogy ahá van tétje, akkor mégiscsak akkor nem kell hinni a kutatásoknak. Jól éreztem én eddig is, hogy nagyon sokan torkig vannak már a fidesz -szel. Érdemes elmenni, szavazni. Ez, a, ez nem <coughs> tud elmúlni ebben a alig több mint négy héten. Ebben biztos vagyok. Ezt nem tudom megítélni. Lehetséges, hogy így van. Én tegnap... Jó, ez én nem. Uh, azért ilyet is légen hallottál, hogy elkezdek egy mondatot, és azt mondom, hogy ez lényegtelen is vagy? Hogy uh, uh, ugye közben a felszín de inkább alatta, a nem látható tartományban tárgyalnak egymással a pártok. Azt én hogyan lássam, hogy hogyan képzeljem el, hogy az LMP az nem tárgyal a DK-val, de tárgyal a párbeszéd msp vel amit aztán megbeszél az MSP párbeszéd a DK-val. Ez kicsit ilyen nem, beleményi nem. féle szöveg. Igen, de ez is. Ez egy segítség, <gül> Amiért már talán korrigáltak is. Azt hiszem az LNP-nek volt ilyen szándéka, hogy az MSZP-n keresztül tárgyaljon velünk, de ezt mind az MSZP, mint mi elutasítottuk. Akkor most mi van? Az LNP tárgyal most az msp párbeszéddel, és azt feltételezem, hogy előbb-utóbb nem tudja kikerülni azt, hogy tárgyalnak velünk. Magyarul azt nem tudjuk mondani, hogy a DK-val valamikor tárgyalnak, mert erre vonatkozóan dátum még nincsen. Viszont tárgyalnak az msp vel de én jól értem azt, Feri, hogy az msp vel nem tudnak úgy tárgyalni, hogy az egyébként ne érintse a DK-t, illetve az MSP csak akkor tud tárgyalni így az lmp vel ha egy lemond olyan képviselőhelyekről, amit a DK-val nem próbál elszámoltatni. A hát persze, szóval ez az MSP 66 helyen indul. Abban a 66 helyben... Azt csinál, amit akar. Az MSP azt csinál, amit akar, de nem fél hozzá, abban a 60 helyben, de nem fél hozzá a mi 46 helyünk hőzpéncsi szándéka, tehát ennél úgy mondjam, sokkal pontosabban fogalmaznak az mszp és sokkal tisztességesek. Ha Buda mondjuk meg akarnak állapodni, ha a második keresztül meg akarnak állapodni, nem mondok több, pillanat, akkor sajnos el kell, hogy jöjjenek a DK-hoz. Ez a helyzet. Aminek egy jelen még nincs dátum. Hát mi utána? Mi uh, informális és formális tárgyalás kezdeményezésünkre érdemben nem reagálnak. Ennek van jelentősége? Hát persze, hát meg lehetne Erre nem mondaná, az mondaná neked azt az anyukám, ha élnék a gyurcsány, erre nem mondaná nekem azt az anyukám, ha élne, hogy fiam ne fus olyan szekér után, ami nem veszel? ilyet nekem gyakran mondtak? Hát lehet, de én nem az... Nem után futok, hanem próbálom építeni az ellenzék győzelmét, és az a kötelességem, mert hallják el tőlem a választóim, meg viszít, és azt szerintem ez az én hazámnak az érdeke. A te realitás érzéked, tehát a realitás érzéked, ez nem nagyon szokat meg De hogy nem biztos időnként. De nézd, de itt ez olyan egyszerű a képlet, és vásárhely után meg még egyszerűbb a képlet. Hatalmas erővel nyomulnak a választók, hogy működjünk együtt. Ez azt, hogy nem ezt lakossági fórumokról beszélünk? Részben meg hát itt a különösségi média ezelmi bejelzésében de ha úgy akkor a szakértők sokasságnak megszólalásában érzékeny, de a helyzet az nagyon adja magát. Mennyiben alapvetően más a helyzet, mint 2014-ben? Hát részén, azt gondolom, hogy a Fidesz jóval kevésbé uramára a helyzetnek egy ügyű párt lett egy politikai szentháromság háromság keretén belül Brüsszel menekültek soros próbája, meg erintétlen a dolgokat, miközben látványosan összeomlás szélén van az egészségügy, hatalmas problémák vannak az oktatásban. Nem lehet eltakarni ezzel a tematizációval az ország valóságos gondjait. Ezt újra mondom, szerintem a Fidesz 40% alatt fog szerepelni, és szélesebb körül lesz az ellenzitek együttműködése, mint annak idején. A választók egy része, ezt az Ez az fogad, egyik rész, és mennyiben a... más az ellenzék oldal, mint 2014-ben volt? Hát mondom, hogy részben van, lesz formálisan egy szélesebb együttműködés, mint 2014-ben, lásd de nem Kettő. A választók egy része független pár szimpátiájától a legesélyesebb ellenzék jelöltre fog szavazni, mert leváltaniak elsősorban, ami pedig tömeges átfogadásokat. Ami azt jelenti, elég. hogy a te képzeletbeli választod, amikor bár bemegy, függetlenül attól, hogy milyen hosszú lesz ez az izé, amire be kell húzni az x-et, előre tudja, hogy mit keres. A túlnyomó többség igen. Azt kérdezem tőled, többség. hogy ennek az egész Kamupárt izének, Gulyás Gergelyel beszélgettem, de fél óra is kevés volt, hogy eljussak ide, Üm, hogy ez az izé, ez miért jött létre? Tehát miért van be az. mert ezt, ezt akarta a Fidesz. Hát miért jött létre? Hát olyan választási rendszer csinált, amelyben a legnagyobb kisebbség tud nyerni. Az a dolga a Fidesznek, miután nagyjából egy tömbben tud tartani 35-40 százalékot, hogy a maradék 60-65 százalékot föl Miért vették el az ajánló szelvénygyűjtés, mint intézményt? Azért, hogy azt a csalás sorozatot, aminek a szemtanúi vagyunk, hogy nem létező emberek aláírását nyújtják be, meghalt emberek aláírását nyújtják be. A 2014-ben megvolt támogatásgyűjtő évek másolataiból másolak át embereket. Ők pontosan tudták, hogy ezt kell csinálni, ki kell nyitni az általuk szervezett csaláshoz vezető utat. Miközben pénzügyileg ez egyértelműen káros az országnak, ez egyébként az én demokrácia felfogásomban nem kell ezek szerint, hogy pozitív jelenség legyen. Nem. Az, az, fülyes, hogy mi, az, hogy ezek, ezek az izék, és a szándékosan azért mondom, ez a legegyszerűbb. Ezek az izék mégis tudnak indulni, mert összegyűjtenek számú támogatást azért, hogy felgerülhessenek erre az iszonyatosan hosszú schleifnir, ami egyébként éppen miattuk ilyen hosszú azt egyébként milyen technikával érik el? E, hogy támogatást gyűjtselek? Igen. Hát, mi össze hát, is tudják gyűjteni. Hát nyilvánvalóan nem ők gyűjtötték össze. Hát, ha nem gondolod, hogy soha nem ismert nevű, hálózattal nem Nincs az az investigatív újságírás, amely kimutatná azt, hogy ennek a szervezése és az, hogyan történik? Lehet, hogy van. Lehet, hogy lesz is ilyen. Ö, őszintén szóval nem ismerem az aláírásítő írek te kicséred, feltételes módban azt, szer, azt ö, feltételezed, miközben feltételes módban nem lehet feltételezni, de mégis maradjunk ennél a teljesen értelmetlen mondatnál, hogy az egész elvezet a Fideszhez? Természetesen. Azt gondolom, hogy tudatosan a választás rossz hiszenű befolyásolása végsőcsoron választási csalási szándék, és ezt támogató tettek vannak a háttérben. Ki másnak, tudod, hogy a szóval ki másnak áll ez érdekében? Nem tud kinőni. Györben, szombatest, vasárnapeste egy nappal az egyéni jelöltek lezárásának határideje előtt. Csak az országos politikában ismert pártok jelöltseinek adták le a támogatóíveit. Egy nappal később hirtelen beesetnék, vagy 30. János, ilyenek nincsenek ilyen véletlenek. Úgyhogy a milyen kint vannak az utcában, azonnak a városban is. Egy -egy, Jó, akkor egy de azt kérdezted, hogy én ennyire naiv vagyok, vagy ennyire hülye, vagy ennyire kretén, hogy sok mindent gondolok egy kormánykoalícióról, de ezt nem. Hát akkor vagy naiv vagy, nem vagy te kretén, naiv vagy. János, egyik vidéki én figyelj, válaszunk. én el tudom képzelni, csak egész egyszerűen a politikáról alkotott véleményembe, Feri, ez nem fér bele, persze ki nem szarja azt le, hogy nekem mi fér bele és mi nem, de erre neked azt mondom, hogy ha ilyet látok a pályán, akkor azt mondom, hogy piros lap, de öröknek. Na hát akkor, akkor lassan mutasd meg a büdöt. Jó, csak ahhoz, ahhoz azért mondom, hogy ahhoz, ahhoz az investigat, ahhoz kell egy, egy, egy olyan, amit be tudok mutatni. Értem, amit félértések véget e, itt most, e, ha tetszik, álnai voltam, de csak nagyon minimális mértékben. Akkor, amikor egyébként a hódmezővásárhelyi győző, akinek e, a szerepét azért némileg túltolja a média, azt mondja, hogy oké, okay, elmegy március 15-ére, hogyha egyébként ott lesz e, e, vona és szí is, akkor erre mi Gyurcsány Ferenc válaszol? Nem kell nekem, hogy válaszoljak Márki Zajra. Őszintén, nem kell. Hát, ő ezt így gondolja? Márki Zaj azt képviseli, hogy a Fideszel szemben álló ellenzik egésze választási megállapodást. Most adott túl, hogy ezt a jobbik magaig kizárja. Ez így van. Tehát, ha itt be is fejezhetném, de kétségtelen, ezt kizárja a momentumon kívül talán teljes ellenzíti oldal, időnként az LNP mutat még ebben megértést. Örül az MSZP, DK biztosan kizárja. Tehát olyan feltételt fogalmaz meg Márki Zaj, amelyben a feltételt teljesítéséhez szükséges fél azonos igennyiből egy sincsen meg. Hát akkor nem Jó, de ebben az. megjelenik az, hogy Márki Zajt differenciáltal kell tudni látni. Át szerintem részint e, sokan differenciáltan látják részint, pedig ez a differenciált látásmód e, azt nem kérdező meg, hogy valóban abban a feállásban, ahol lényegében egy jelölt állt szemben a Fidensz már kizagy. Abban győztül... neked igazad van, de március 15-dik évvel kapcsolatban ezt ez az üzenést, köszönöm szépen, ha ez a jön, akkor nem veszed át. De az üzenést átveszem, e, csak nincsen vele dolgom, mert támaszt, az a felték, amit támaszt, az nem teljesíthető. Értem. A személyesség okán, ha bár a feleségeddel hosszan beszélgettünk erről, bár a két beszélgetést igyekszem nagyon élesen külön választani, és eddig szerintem inkább sikerült, mint az ellenkezője, néhány szót mindenféleképpen kell nem vesztegetni, hanem tölteni mindazzal, amit Szeglédi Csabával kapcsolatos. Igen. Parancsoljunk. Nem parancsolnék, szeretném, hogyha elmondanád azt, amit ezzel a kapcsolatban péntektől talán hétfőig megéltél, Ez négy nap volt. Összesen öt, mert csütörtökön szabadult ki. Uh -huh, uh -huh. De... <soros> Elnődéstől tőle is meg a hatókod is. Köszön. Ne fullad. Érdem, maradok. Öh. Öh. Sokat csak elmondom, hogy az alap, Mi az a tanúvédelem például, amit ennek kapcsán Budai Gyula emleget, mondván, hogy hát ez egy olyan központi figura, ez a ceglédő csaba, hogy nyilvánvalóan jönnének emberek, akik vallanának ellene, legyen már nekik tanúvédelmük, kapja meg már a méltó helyét a börtönben a gyurcsány. Hát ez, szeret nekem börtönbátyit ezt a ezt, és azt. Például próbálják a misztáhozásban rávenni a ceglédőt, de hát nem fogják nekik enni. Hát az a, az a probléma. Kétségbeszélésükben, hogy tudnik. Nem tudják bizonyítani a vádakat, keresnek maguknak menekülő utat, és most azzal a blőd állítása jönnek elő, hogy azért nincsenek tanúik, mert a tanúik félnek tőlünk. Ezért legyen tanúvédelmi program megintetve. Ember nem látott még ilyet. Az az indok, amivel végül is ismét előzetes letartóztatásba került, neked mennyire áll helyt, vagy mindazok, akik jogmagyarázattal szolgáltak számodra? <síns> János, te alapigzettséget szerint jogás vagy, hogy jól tudod. Igen, de nem gyakorlom. Nem gyakorlom. Most akkor én fog egy két jogászkozni. Figyele! Az előzetes retartóztatásban a, a helyezésnek van egy alapfeltétele, hogy be kell bizonyítani a nyomozási, a nyomozati bírónak, hogy fennáll az alapos gyanú az alapig. Ezt nem bizonyították meg kettők. Van négy különös feltétel, amelynek fönn kell állnia. Ilyen az erre szökésnek a valóságos bizonyított kockázata Ilyen a bűnismétlés, ilyen a bizonyítékok eltüntetése harmadszor, negyedszer ilyen az elkövetők és tanúk közötti összebeszélés lehetőségének kizárása. Egyiket sem valószín, tudta valószínűsíteni az ügyészség, és egyik ügyben sem mondta azt a bíró, hogy kérem szépen, hát maguknak ez konkrétan bizonyítani kell, hogy ezek a feltételek fönnállnak, mert csak akkor tudom előzetesbe küldeni. Magyarországon az előzetes letartóztatás alapvetően kényszerítő eszköz. Ceglidi Csabát 8 is fél hónapot egyszer hallgatták ki. Ceglidi Csaba nem szökni próbált, hanem állt a hatószágok rendelkezésére. A bűnismétlést a feltételezett bűncselekmény jellegé miatt fizikailag lehetetlen elkövetni, és akkor nem folytatunk. Kérem szépen, a, a magyar büntetőjoggal visszaill a bíróság a hatalom érdekében. Ez a probléma. Az miért kellene, hogy valami nem bocskezője lenne az? Tehát te, te. amikor ilyen behatóan érdeklődik ez iránt, abban valójában mit kéne nekem tetten érni? Hiszen én ezt kérdeztem a feleségettől is, hogy beszéltek-e már, pedig az péntek reggel volt. Te, neked semmit, mert ez nem neked szól. Tudod, az azt hogy a Persil reklámok sem elsősorban neked szólnak, de nem, hogy benne a célcsoportban. Ez a Fidesz szavazóinak szól, hogy még egy napot lehessen gyurcsányozni, aztán még egy napot, aztán még egy napot, aztán még egy, még egy napot gyógyságnak, mint ördönnek megrajzoljuk a szarovát, a patáját, cizelláljuk. Jó, figyelj, én elhiszem azt, hogy te egy épelméjű ember vagy, de azt tudom neked mondani a saját sorsomból kiindulva, miközben ilyen nyomás sohasem nehezedett rám, hogy azért neked már nem lesz annyi időt hátra, mint, any, mint az, hogy visszanyerje a gumi azt a rugalmasságát, ami korábban volt, mert ezt nem lehet következmények nélkül elszenvedni. Hát nem tudom, hogy ez így van. János ez biztos, hogy így szépen, van. Ez biztos, én én, én, én elhiszem, de, de ez a légkör, ez nem normális. De nem normális egyébként az összes közszereplő körül, akiket így bélyegeznek meg a sajtó, pártutatisításra, vagy attól függetlenül. Te tudok én ezzel együtt élni. Azt én nem vitatom, én azt mondom, hogy ez kimutatható a te minden megnyilvánulásodban. Sajnos, mint hogy ez enyémben is. Te lehet, hogy így van, de ez az én életem. Tehát, és amivel nem tudok tenni egy ponton túl, azok miatt én nem dühítem, vagy idegesítem, vagy frusztrálom magamat. Ilyen környezetet hoztak létre, nagyjából jött a mozgató rugóit, Nyilván én elszenvedek emiatt. Ilyen olyan következményeket, hát kérem szépen nem baj. Jó, én azt mondom neked, ez az utolsó, aztán békén hagylak, feküdj fel a diványra, én vagyok a Psiát, Azt mondom, Gyurcsány úr, mi lenne az a foglalkozás, amit egyébként ön hajlandó lenne vinni, ami nem politika volna ilyen? És én azt mondanám, hogy Hárnyed óránk van, szívesen hallgatok. De én meditáltam ezen sokat, amikor lemondtam 2009 tavaszán, nagyjából egy évig, hogy mit tegyek, én akkor viszonylag csendben volt ma magyar politikával, és abban arra ültem el, hogy ö, nekem ez az életem. És egyelőre, hála Istennek, az, amit én csinálok, a sokaknak fontos. Ezt nem vitatom. Ezt nem vitatom, de nyilvánvaló, hogy mindaz, amit te teszel, egyetlen egy okból lehet hasznos, az a Fidesz leváltása, hiszen egyébként egy 8 vagy 10 százalékos pártot vinni, miközben korábban egy sokkal nagyobb pártnak voltál az elnöke, a bakfégy kategóriája, és ez most nem a DK-nak a lekicsinlése. Ó, nem. A hazám számára képviselek egy élhető alternatívát, ami a legfontosabb. És a 8-10 os pártokból lesznek előbb. Erről beszélek, -30 tehát, hogy én ezt pártok. egyfelől, másfelől pedig, hogy ez is része lehet annak az erőnek, ami leváltja a Fideszt. De azért 2018 április 10-én, amikor beszélni fogunk szerdán, azért te nagyon szomorú lennél, hogyha ö, a Fidesz győzelmért kéne megmagyaráznod. A részint az április 11 lesz. Igazad van? <laughs> uh, uh, hogy szomorú leszek-e, vagy ö, ö, nem szomorú, hogy az a legjobb, azt nem tudom. Ö, azon fogok küzdeni, hogy 11. én amikor akkor akkor azt mondom neked, hogy na látodj. Látod, ja, Értem, én csak azt mondom neked, hogy minden sportónál lehet tapasztalni azt, hogy amikor az olimpia, ugye ez a legjobb példa erre, ott valami nem sikerül, akkor ott Utána azért egy nagyon nehéz pillanat jön el, mert ugye alapvetően egyetlen egy dolgom múlik, hogy ott marad-e, vagy sem beleért, vagy a teste mit tesz lehetővé, az pedig semmi más, mint a motiváció. És én kellemotiváltó vagyok ahhoz, hogyha kell, akkor még jó párszor megküzdjek ezekkel, őszintén szólva. Jó, csak az nagyon fontos, hogy az ember saját maga számára ne váljon nevetségesünk. Nézd, a, szerintem a kudarcokból egyetlen egy dolgot kell megértem, hogy fel kell állni még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer. Én meg egy ilyen fajta vagyok, aki föl fog állni még egyszer, akkor ha most nem fog győzni, és neki még a következő menetnek, de egyelőre azon dolgozom, hogy át is nyomtadítanak. Mert teljesen van, csak én egy saját magamra is vonatkoztatom a szónak abban az értelmében, hogy az embernek kell lenni annyi önkritikálnak, hogy lássa saját magát, miközben szeretné saját magát egyfolytában feltüntetni. De közben az idő sajnos dolgozik rajta. János, ez olyan, amit azt mondanád, hogy Németországban ne induljon a liberális Nem olyan. Nem olyan sajnos, egy konkrét példát fog mondani, amit nagyon szégyellek. egyszer Kovács Lászlónak, akit én nagyon tisztelek és nagyon sokat segített az én munkámban, más rádióknak is. Egyszer azt mondtam, hogy tehát egyszer megéreztem azt, amikor valamiben le lett szavazva, és ő azt mondta, hogy a HVS Szolána felhívta a telefon, és azt mondtam neki, hogy Drága Kovács úr, ennek semmi jelentősége nincs, mert közben nézem meg, hogy milyenek a leletek. És Szégyeltem magamat, hogy nekem így kell szembesítenem őt a valósága, szinte meg is sértődött. Tudom, hogy igazam volt. Csak ugyanezt nem, szeretné, nem szeretnék így Kovás László lenni, miközben ezt csak én tudom elkadályozni, és elnézést, ha tévedtem volna. Já, ja, én nem tudom, hogyha tévedsz. Tudod, én, én sokkal megengedődök. Egy dolgot tudok. Az én szakmámban az határozza meg a politikusi teljesítményt, hogy vannak-e követői. A demokratikus koalíciónak sokszázzal követője van, sokszázzal embernek értékes az alternatíva. Amíg bennem van erőm szolgálni ezt az alternatívat, hát tenni fogom. És őszintén szóval nem számítok én Orbán Viktor szavazatára a végállam. Tehát én nem nekik csinálom a politikát, hanem azoknak, akik számára ez fontos és követhető. Ők határozzák meg az én sorsomat, és ha megdeméltet félre őszintén, a nem te. Te nem, most fel sem az felső, az felső merül, én csak egy, egy dolgot tudok neked mondani, én pár ével idősebb vagyok, mint te. Te nap néztem a Real Madrid Paris saint és egyszer csak az jutott az eszembe, én nekem holnap után lesz születésnapom, hogy hány évet fogok élni még, és én mi minden szeretnék csinálni, miközben nem akarok meghalni. Ennyi. Ne gondoljál, mi jó De folyamatosan, folyamatosan arra gondolok. Meg arra, hát. hogy mi, mi, mi minden van még. A szeretteim, a barátom, a lányom, és itt tovább, és itt tovább. Meg a holnap reggeli műsorot, meg egyáltalán az éleket. Igen, de az, az, az már mögöttem van, amikor azt mondtam a lányomnak, aki kérdezte, hogy szeretem, és azt mondtam, hogy legalább annyira, mint a műsoromot, és azt mondta, köszönöm szépen. A soha nem Igen. fogom elfelejteni magamnak. Soha a büdös életben. Nem ez volt a legszerencsésebb válasz. Hát ez egy meg... egyhegyi kifejezés. Jövő Igen. héten folytatjuk. Oké. Okay. Szia. Gyurcsány Ferencet hallottak. Időn majd az a fényteli nap, Időn népünk vagy hirtelen szintval. Vajon nem megyünk úrna elé, Borítékba bezárt szavazattal? Vajon hely egyben csak ezt kérdezem, Én s fejem nem szűnik dróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag Szemre védelezem azt, hogy az mi. Őhet éjszakorul némi éjszaki fény, De belenyúlhat a russz mebbe mancsa. És a germánság, ma már itt, én Csak a telkevés házam akarja. No, de mely egyben csak ezt kérdezem én, Amíg tombol az önazonosság? S közben távolról a jövő szelei, Csak az alvadó vérszagot hozzák.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 Gyüreget lett? hogy elrohondott te Valójában egyetlen egy dologról szeretnék veled beszélgetni, hiszen amikor mi megegyeztünk, hogy a választásokig beszélgettünk, akkor azért többé-kevésbé annak kijelöltük a témáját, e, arról nem volt szó, hogy a vasas bajnoki győzelmét fogjuk elemezni, hanem, hanem azért kötött mandátumunk van, és attól nem is szeretnék eltérni, ez az, ami az embernek zsinormértékű szolgál, és ebben én valójában a 18-29 per 2016 december 23-ai határozatot találtam meg, amiről szerintem neked Fogalmad nincs, szól. Így végképp nem. De de nem, de nem is ezzel kezdeném, hanem e, talán ezzel összefüggésben, és most mindjárt pár lapot arról rakok, mert ezek nem fognak szerepelni. Március 6-a ked, az nincs olyan nagyon messze. 18 óra 31 perc, olvasom. Balogh Zoltán az emberi erőforrások minisztere, magyar finanszírozásban felépült iskolát adott át. Március 5-én az Észak-Iraki Uh, kurd Régió székhelyén és szintén magyar támogatással újjáépült lakóházakat adott át, egy keresztények lakta faluban a minisztere mellett gyógyszajfinanszírozás megállapodást is aláírt. Elmondta, hogy a kurd autonóm kormány oktatás és megbízott vallásügyi miniszterével, Pistiván Szádikkal, valamint a kált katolikus egyház erbéli püspökével, Básármát Vardával együtt avatta fel a kált katolikus egyház által fenntartott iskolát, amely a magyar állam és a magyar katolikus egyház együttműködésével összesen 200 millió támogatással épült fel a Szűzmáriáról elnevezett iskola. Több száz gyermeknek ad lehetőséget a tanulásra. Közöttük vannak eredetileg ott élő és máshonnan elmenekült gyerekek is. A Szent József Klinikán aláírt megállapodás arról is szól, hogy a magyar állam a következő fél évben, illetve 8 hónapban támogatja a klinika működését. A program nem valamelyik nemzetközi szervezeten keresztül, hanem közvetlen juttatja el a segítséget a rászorultakhoz. Az a kormányhatározat, amit pedig én említettem, az nem más, mint az üldözött keresztények megsegítésért felelős helyettes államtitkárság egyes feladatairól és az ahhoz szükséges források biztosításáról szóló kormányhatározat. Azt kérdezem tőled, hogy te hogyan tekintesz erre a tevékenységre, miközben a humanitárius célt azt az ember látja, és ugye maga az árspolitikája a dolognak teljesen nyilvánvaló és ezt többször el is mondják, ugye, hogy az igazi megoldás a migrációval kapcsolatban nem az, hogy itt hogyan integráljuk őket, hanem hogy a saját szülőföldjükön megtalálják a helyüket. A magyar kormány számtalan dologban segít külföldön, és azt számtékosan nem említem az a dolgokat, már csak azért sem, hogy nem akarom megzavarni a fejeket. Az, amikor erre a területre felállít egy helyettes államtitkárságot, pénzparipát fegyver biztosít majd későbbiben, mondom, milyen összegekben, te erre a tevékenységre, erre a státuszkóra, akár konkrétan a Magyar Egyház és Állami Támogatással felépült északi Irakban lévő iskolára hogyan tekintesz? Minden is szembe jut erről. Az első mindenképpen az, hogy ahol segíteni kell, ott segíteni kell. Ez a kisebbség, amelynek a, ez a keresztény és nemzeti, nyelvi kisebbség, amelynek a támogatására a magyar kormány 200 millió forintot adott, hogy iskolájuk és életük legyen, ezt mindenképpen helyeselni kell ez nem fér kétség. Kiváltképpen eh, olyan területen, amely háborús volt évszázadok óta, és ország ez is marad. Tehát nem hosszú távú, eh, valamikor majd megtérülő befektetés húzódik emögött, hanem alapvetően jó szándék, valóban humanitárius megfontolások a gyerekeknek a segítése. A második megjegyzésem, hogy természetesen, miután egy nagyon ősi, kicsi, keresztény közösség segítségéről van szó, ez, ez nagyon szép. Nyilvánvaló, hogyha ezt a katolikus egyház teszi, akkor sokkal jobban örülne a lelkem, amely ugyanúgy megtehetné. 200 millió forint még az, hogy az evangélikus egyháznak sem, ukozik semmiféle gondot, tehát ez az összeg és ez a támogatás nem olyan brutális, ami miatta a magyar államnak kellene segítségül sietnie. De természetesen, rögtön hozzákapcsolva egy is, hogy ezt közvetlenül intézte a minisztérium az érintettekkel, neki nagyon örülök, nagyon helyes, nem ezt így kell csinálni. Tehát azért mégis is lett volna, mondjuk a baptista szeretet szolgálat, az őkommunikus segészszervezet, ami ugye mind a kettő pregnánsan protestáns siet segítségére a Magyarországi Katolikus Egyháznak, hogy Irakban iskolát hozzon létre. De még akár ez is beleférhet, valamilyen ökumenikus megfontolásban, csak ez már annyira nyilvánvalóvá teszi, hogy egészen más politikai szándékok húzódnak meg a nyilvánvaló segítségnyújtás mögött. Nyilvánvaló, hiszen az iskola épület, az iskola épület, ahol gyerekeket tanulhatnak békén, az ahhoz nem fér kétség. Sokkal zavaróbb lenne, hogyha valami pénztámogatás pénz támogatás menne, vagy, vagy ehhez hasonló. Ami tárgyi, természetbeli adomány, az, az mindig. Valamennyi vallási felekezetnek az iskoláját és a hozzájuk tartozó intézményi rendszer támogatni kéne? Nem, de hát ugye nem olyan régen diskutáltam, Jó volt a a köves lomóval, aki szemrebenés nélkül közölte velem, vagy velünk ott a stúdiótban, hogy neki szent kötelessége kizárólag a saját hitközségéhez. Ezért kérdezem tőle, hogy az diszonáns lenne egyébként, ezt, ezt hogy nem egy magát katolikus országnak nevező Magyarország olyan egyházi felekezeteket is támogatna, amely egyébként Magyarországon nem bír akkora jelentőséggel, mint aholba egyébként a támogatás megy. Nincs jelentőség Magyarországon, mekkora a támogatás szükségességének van jelentősége. Jó, de differenciálni Kényenek. kéne ezt a támogatást? nem kell differenciálni, ahol aki kér, annak kell adni. És hát ez egy... persze, megint egy fontos kérdés, hogy ilyenkor egyébként kére vagy sem, hiszen honnan tudnának Észak-Irakban arról, hogy Magyarország egyébként támogatólag lépne fel, ha ők Hozzájuk fordulnának, ezt egyébként el sem tudom képzelni, de biztos hogy hát Ez az, az, az obnyomozó újságírói vénát rájelzett a dolog lényegére. Valaki ezt az információt fontosnak tartotta eljutatni a balokféle minisztériumhoz, illetve a külügyhöz, és azt nem a gondolom direkt intézve. De a, az érdekessége a történetnek az, hogy még egyszer visszatér a dolog lényegéhez, hogy a segítségre szorultság szabja a normát, az előbb használod ezt a kifejezet, a az ínség. Az, akin segíteni tudsz, azon kell segítened. Természetesen a, a szegények mindig lesznek veletek, mondta a názaret. Jézus, minden szegényen mindig nem lehet segíteni, de aki a szomszédságotban van, vagy aki, akin de facto tudsz segíteni, azon segítened kell válogatás nélkül. É, és itt én nem kérdezek vissza, hogy olyan nincs közelebb segítségre szoruló ö, ö, akár Albániában, akár Bukovinában, Ukrajnában, és ki tudja, még hány fajta hozzánk közelebb eső szegény keresztények lakta vidékeken, sőt, hozzáteszem. Nem is számít, hogy keresztény vagy nem keresztény, hiszen a irgalmas amerikánostól szóló Jézus költözzi nyilvánvalóvá teszi, hogy az irgalom nem ismer származási felekezetét dolgokat. Amitől a, a, a dolog pikánsával itt az egyetlen egy, ez pedig ha már itt tartunk, akkor pont ezt akartam kérdezni, akkor ebből uh, olvasnék. Ugye itt van előttem a kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az üldözött keresztény fiatalokat támogató ösztöndi program kidolgozásáról, szervezett nemzetközi és hazai programokat az üldözött keresztények helyzetének megismertetése és a segítségnyújtás lehetőségének áttekintés érdekében, valamint hozzon létre és működtesen éves kiadványt és online felületet. Gondoskodjon azon is segítségnyújtás lehetővé tévő intervenciós keret létrehozásáról hirdesen tematikus pályázatot az üldözött keresztények helyzetének megismertetése és a segítségnyújtás lehetőségének áttekintése érdekében. Másodszor. Felhívja a Nemzetgazdasági Minisztert, hogy az Emberi Erőforrások minisztere belvonásával gondoskodjon, és akkor itt különböző összegek vannak. 12 millió forint, 150 millió forint, 260 millió forint, 17 millió forint, 420 millió forint, 120 millió forint. Felhívja az Emberi Erőforrások miniszterét, hogy a 2018 évi központi költségvetés tervezése során a Nemzetgazdasági Minisztert bevonásával gondoskodjon az első pont A alpontjában, ez így szólt egyébként, csak hogy világos legyen, fe, gondoskodjon az üldözött keresztény fiatalokat támogató ösztöndi program kidolgozásáról, tehát visszatérve a szöveghez, meghatározott feladat ellátásával összefüggésben a 2018 évben időarányosan felmerül költségek forrásának összesen 300 millió forintnak a központi költségvetésről szóló törvény az emberi erőforrások minisztérium fejezetében történő rendelkezésre állásáról. Ez gyönyörű, csak minél tovább olvasod, annál Vége. kevésbé válik a dolog jelentőség. Tudnél, hogy iszonyatosan sokat csomagolás, biztos ismer ez a gyerekjátékot, hogy a végén egy, egy drázsé van a, a törvénytelen szemét hulladék között. Tehát itt a, a, az alapvető elvi problémám az, hogy az állam semmit csak úgy nem tesz. Az államnak valóban határaim belül élő polgárai iránt az a kötelezettség azok intézménye java miatt. Az állam sok minden tehet, ami áttételesen, nagyobb körben ugyanezt a célt szolgálja, és ide kapcsolódik szerintem ez az ügy is. Ez az állam, amely szeretné magáról elhitetni, hogy bármifajta köze lenne a történelmi kereszténységhez ahhoz a 2000 éves európai tradícióhoz, ami a názareti Jézus e, judei mozgalmától mindmáig tart a legkülönféle felegedetekben, formákban és közösségekben, ehhez neki köze van. Én úgy látom, hogy nincs köze, de ez... Nézőpont kérdése. De miért Én akart téged fokad... optikailag becsapni? Hogy mondod? Miért akart téged optikailag becsapni? Nem engem akar becsapni. Ő neki a saját magas számára van szüksége. Hát biztos láttál te is gyerekhozban még sokat tömjén a katolikus templomban. Ez egy, ez egy játék, ami arról szól, hogy a tömjén füstje által az, aki körben leng a füst, az meg fog tisztulni. Természetesen, ha valaki ezt hiszi, akkor ez így is van. Én meg csak annyit érzékelek, hogy milyen érdekes be a templomteret, vagy az utcától a körmenet folyik. Eszembe nem jutna arra gondolni, hogy ez egy szakrális, vagy, vagy, vagy milyen higiéniai tevékenység lenne pedig hát az. Ez engem nem különsebben zavar. Azt nevetségesnek tartom, hogy akár a magyarországi, keresztényekkel, bármilyen értelemben legyenek azok egyházi vezetőktől, a legeldugottabb szektákig és mozgalmakig, bárki számára ezt komolyan beendő lenne, hogy létezik egy ilyen államtitkárság és mi ennek a tevékenysége. Nem akarok nagyon rossz májú lenni, de arra kell gondolnom, hogy ki kellett valakinek találni egy hivatalt, amihez jár stalgum titkárnő egy-két beosztott, vagy még több, is, ilyen fillérek, amiket felsoroltak. De az, hogy egyébként ezek üldözött pont-pont-pont megsegítésére felelős helyettes államtitkárság, ott egyébként szóba se jöhetett volna az, hogy ott ne a keresztények szerepeljenek? Hát ezt talán tőlük kérdezd meg. A kérdésed bizonyos szempontból jogos, de az üldözött emberek egy olyan tárk ezt mindenki magára veheti, van, aki életében többszörösen is üldözött volt, előbb-utóbb mindenki üldözötté válik, tehát így nagyon nehezen megfogható. Hát most az üldözött keresztényeket lehetne, tehát az üldözött muszlimokat, zsidókat, vagy krisna tudatokat is támogatni. Azt kérdezem tőled, zárásképpen, hiszen nem akartam itt témák között ugrándozni, egy másodperc türelem, az pedig az, hogy Európának kötelessége segíteni a szíriai keresztényekkel, jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumnak parlamenti államtitkára, ez egy tavaly december második felében elhangzott mondat. Az elmúlt években, mint egy félmillió kereszténynek kellett az iszlám állom elhagyni szülőföldjét, a magyar kormány szerint nem nagy, átláthatatlan nemzetközi szervezetekben, hanem a helyi egyházakon, közösségeken keresztül kell segíteni, ez működhet, nem pedig a kvóták. Hozzátette az államtitkár, nem minket kell integrálni, hanem nekünk kell integrálni. Szegény buta fiú. Ez, ez azt hiszem, hogy több kommentárt én nehezen tudnék hozzáfizni. <coughs> Természetesen egy olyan fokú tudatlanságból származó megállapítás, aminek a mélyén egy, egy, egy valóság nem ismerés van. Tehát azok az emberek, akik útra kellnek bárhonnan bárhová, azok menekültek. Dominánsan, döntően menekültek. Magyarul, hogy az a segítség, amit így kapnak, az nem gondolkodtatja el őket a tekintetben, hogy emiatt maradjanak. Hát csillagom, hogyha, te tudod azt, hogy holnap meghalszok a téged boldogát, tesz, hogy kapszom még egy parfét tejszínhabban. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Isten velednek. Köszönöm szépen megtek is. Donát Lászlót hallották. Ez a záró zene, de miután itt van a Sebes, aki 10 órától vezet műsort, én átmegyek hozzá, telefonokat nem fogadok. Holnap Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum igazgatója lesz a vendégem, majd Ugi Attilával beszélgetek, a 7 és 8 óra közötti periódus egyelőre szabad, majd meglátjuk, hogy betedik-e menet közben -e vagy sem. Ma hoz vendégeket a Bakács, majd a helyszínen meg tudom, hogy kik ők, kíváncsi vagyok rájuk. Hétfőn pedig a bakácsral, a Filipoval is velem is találkozhatnak a nagyon messzire jött ember keretében, ami fél nyolctól lesz az Aquarium Club volt lokájában. Persze ez csak akkor lehetséges, hogy ez nem az utolsó adás volt, miközben kísérleti műsor volt. Döröpont, Kukat, gmail.com Az isten áldja önöket, hogy Donát Lászlóhoz híjjában legyek. Viszont hallások mail.com me like gravity are places that fool ever there was someone to keep me at home it would be you everyone I come across in cages they bought they think of me and my wandering but I never what they thought got my indignation but I'm pure I'm alive Wind in my hair I feel part of everywhere Underneath my being Is a road that disappears Late at night I hear the trees there Singing with the dead overhead. And leave it to me As I find a way to be Satellite forever old but sin I knew all the rules But the rules did not know